Nem fél a sötétben Nem tart az oroszlántól Nem Nem ijed meg az árnyékától Nem az Nem Én csak boltba járok, sajnos kosztmában van. nem Nem Visszaszámolok 100 99 98 Elég Elég, Elég. Mire gondol, ki lehet az? Stimmel Fiala Kejfe Jancsi Civil Rádió 9800 És interneten Ádám ez itt az mutatja, hogy 4 perc 3 másodperc, én azt jól látom. Jó. Jó reggelt kívánok, ma 2018, április 11-e szerda van, és a pontos idő 4 perc elmúlt reggel 7 óra. Ma egy fontos műsort szeretnék önöknek készíteni, de ez már egy teljesen felesleges szöveg, hiszen a tegnap is fontos volt, a tegnap előtt is fontos volt, és mindegyik fontos volt. Nincs fontosabb és fontos talon. Ez az egyik titka létezünk Nem mindig nyerünk. Tejna például úgy kikapott a Barcelona, hogy a fal adta a másikat. Meg fogom kérdezni Donát Lászlótól, ha addig élek, mármint, hogy elélek kilencig. van-e olyan, hogy Istennek tetsző dolog. Ne kérdezzenek vissza, nem tudom. Azért fogom megkérdezni, mert nem tudom. Meg fogom kérdezni Donát Lászlótól, ha tudja, van-e olyan dolog, hogy Istennek tetsző? És ha van olyan, hogy Istennek tetsző, akkor van-e olyan, hogy Istennek nem tetsző? És vajon én tudhatom-e azt, hogy mi Istennek tetsző, és mi Istennek nem tetsző? Vagy mindent csak utólag tudok meg, vagy utólag se? Vagy sejthető-e előre? És ha igen, annak van-e következménye? Hiszen mindennek van következménye. Nincs következmények nélküli ország. Nincs következmények nélküli világ. Ha a következmények nélküli világban élnénk, akkor most is szólna a Láncid Rádió, de hisz a hírekkel ellentétben szól a Láncid Rádió, csak éppen nem azt a megoldást választotta Simicska Lajos és zenekarra, amit annak idején Badastamás egyedül döntött, hogy süket csönd lesz, hanem ilyen liftzene szól benne. Szíves elnézés, biztos van neki előadója, nem klasszikus liftzene, ez egy ilyen neoklasszicista a liftzene de az, hogy elhallgat a Lánchíd Rádió, az konkrétan nem igaz. Nincs következmény nélküliség, és nem lesz soha, amíg világ a világ. És ha azt kérdezik tőlem, hogy ez így van rendjén, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem is értem, hogy hogy tud eszükbe jutni az ellenkezője. Akik azt mondják, hogy következmény nélkül a világ, azok ova össze, hogy nem úgy történnek a dolgok, ahogy ők szeretnék, de hát könyörgöm, könyörgök. Ha nem úgy alakul az élet, ahogy mi szeretnénk, én szeretném, te szeretnéd, ő szeretné, mi szeretnénk, ti szeretnétek, ők szeretnék. Az nem azt jelenti, hogy a világ következmény nélkül, hanem hogy az alakárt, hiába alakárt, nincs benne konkrétan az, amit önök szeretnének. Így volt édesanyám a hagymás rostéjossal, vagy a marhalábbal, vagy borjulábbal, vagy milyen lábbal. Elnap nagyon sok érdekes dolog történt velem. Beleértve, hogy megkeresett egy itt meg nem nevezett szocialista vezető, és ha nem is számon kért, de azt kérdezte tőlem SMS-ben, és aztán kénytelen voltam visszahívni, mert erre nem lehetett SMS-ben válaszolni, hogy vajon, mivel érdemelte azt ki Karácsony Gergely, hogy rájuk szavaztam, rá is a smsp miközben 2014-ben és 2010-ben nem mentem el szavazni. Az illető nem hallotta a műsoraimat, csak elmesélték neki, és amikor már másodszorra hallottak, úgy döntött, hogy Telefont ragad és küld egy SMS-t. Másodpercig se próbáltam letagadni azt, hogy ez így volt, mert csak azért is, mert teljesen fölösleges lett volna, és hát a hazugságból már nem tudtam volna kijönni. Nem is ötöltem, hatoltam, hanem igazad volt, Ádám, továbbment. Hanem azt ígértem neki, hogy záros határidőn belül elő fogok kerülni, és megpróbálom megmagyarázni. Önmagában az a tény, hogy az ember azt mondja, hogy megpróbálja megmagyarázni, annak van egy stihje. Az olyan, mintha én egyébként megcsaltam volna a honpolát, de el megpróbálnám elmagyarázni, hogy az tulajdonképpen nem is volt megcsalás. Most hát csak az a kérdés, hogy én megcsaltam-e az MSZP-t 2014-ben és 2010-ben, és a belső hangom assuk, hogy nem. Tehát meg fogom tudni magyarázni. Az, hogy az illető elfogadja-e majd a magyarázatomat, az egy másik kérdés. Ha még élek, ha még érdekli önöket, és eszembe jut, majd el fogom mesélni ugyanígy névtelen. Azt is, hogyha elfogadta, azt is, ha nem, és azt is, hogyha így ingatta a fejét, hogy János, János. De nagyon foglalkoztatott a dolog, és az igazság az, hogy amikor ezt a hompolával megosztottam ezt a történetet, aki természetesen az összes részlettel tisztában van... Akkor megállapítottuk, hogy az illető pontosan úgy viselkedett, ahogy én elvárom mindenkitől, nem elég, hogy érzékeny volt, ez manapság nem mindig elvárható, de ennek megfelelően És már hogy nem az érzékenységének megfelelően, hanem amit egyébként tapasztalt az érzékenységével, azt nem tartotta magában, egy tízes skálán, tízesre kult, kulturáltan adta elő, tehát még arra se hagyott nekem esélyt, vagy adott esélyt, hogy azért tegyem rá a telefont mert hogy egyébként paraszt módon közelített, meg paraszt törölve, mert az nem tudom, az nem jó, tehát durva módon közelített volna, meg a paraszt az nem durva. Ez a feladat rám vár, méretes feladat meg fogom oldani. Elmesélem önöknek, hogy mit gondolok a magyar nemzetről, de alapvetően a Simicska Birodalomról, bár ez olyan nagyon önöket nem fogja meglepni. És természetesen várom a telefonjaikat, egy kicsit várjanak, és aztán számítok önökre, nagyobb mértékben, mint azt gondolnák, de oda is el fogok jutni. Hogy egyik szavamat a másikban e öltsem, és ne feledkezzek abba bele, hogy a saját hangomban szeretek bele, ami egyébként egy rádioműsornál bármennyire hihetetlen jelen van. TV-műsorokban is meg tudják állapítani, melyik az a pillanat, amikor a műsorvezető többet foglalkozik magával, mint avval a témával, ami miatt ott van. Szóval, egyik szavamat a másikban ne öltsem, tegnap talán a hvg meg nem mondom, hogy hol, azt olvastam, hogy Orbán Viktor főnök délben nemzetközi osztály találkozót tart. Az osztály találkozó az freudizmus, nem ezt akartam mondani, de ez jött ki a számom. Nekem egyre volt egy megbeszélt találkozom a filipóval, hogy elmegyünk úszni, volt bennem némi aggály, el is késtem. Amihez persze hozzájárult az, hogy az osztályfődökünk valamikor negyen egykor kezdt el, az egyébként délre meghirdetett szülő értekezletet. Azt kell, hogy mondjam, hogy e tekintetben pártunk és kormányunk, hát kaphatna egy órát. Lázár János kormányinfói zömében fél kettőre voltak, vannak, lesznek, kérdőjel meghirdetve... Hát, hogy hány kezdődött fél-kettőkor, nem tudom, hogy ahhoz kellene egy kezem öt ujja. Ugye nem csak azokról beszélek, amelyeken ott voltam, hanem azokon is, amiket tévé néztem, de volt olyan, amit nem néztem, nem voltam ott, úgyhogy meg kell adni Lázár Jánosnak annak az esélyét, hogy volt, hogy pontos volt, minden esetre a mi találkozóinkról mindig elkésett. Egy időben küldött még maga elé valakit, hogy az beszélgessen velem, szegény ember. Aztán később már ez következett be, de én türelmesen vártam. Eszembe nem jutott, hogy majd egyszer, ha kancellária miniszter leszek, vagy osztályfőnök, akkor majd ezt visszaadjam neki, mert ez nem egy ludasmati tétel. Ami egyébként azt is jelenti, hogy Szóval azt olvastam, hogy lesz délben egy ilyen és aztán valamikor negyed egykor el is kezdődött Nem lesz találós kérdés Az M1 nem adta Az RTL Club nem adta A TV2 nem adta Az EHO TV nem adta Az ATV nem adta A Hír TV adta Megszakították a híradót és teljes terjedelmébe leadták Én teljes terjedelmébe megnéztem Ha nem néztem volna meg szegényebb lennék ma Nos a hírtévé úgy tűnik, hogy abból a lapcsaládból, ami Simicska Lajoshoz tartozik, megmarad. Heti válasz, Lánchíd Rádió, Magyar Nemzet, hírtévé. De azt kell, hogy önöknek mondjam, hogy én nem vagyok egy hírtévé fan, és már nem is leszek. Ahhoz, hogy hírtévé fan legyek, ahhoz a hírtévének szint kellett volna vallani a géna után, és ez egy tízes skálán szerintem tízesre maradt el ez egyébként a médiában dolgozóktól nem is elvárható, illetve elvárható de általában a tulajdonosok nem szeretik ahhoz olyan kis helyeken kell dolgozni, mint amilyen kis helyeken én dolgoztam az elmúlt időben, ahol az ember legalább bátortalan kísérletet tehet arra, hogy az identitását megőrizze ami e tekintetben kálmánolgának állapítsuk meg egy tízes skálán tízesre nem sikerült Viszont el kell hogy mondjam cserébe, hogy Verszeralindának szintén nem sikerült. Aki legutóbb ugye úgy találkozott Zalaszentgróton Alföldi Róberttel hogy alföldi Robert nem hajlandó elmenni hozzá a hírtévébe, viszont hajlandó volt vele találkozni Zalaszentgróton, ahol erről egyáltalán nem esett szó, de ezt nézzük el az isteneknek. Hogy elnézzük-e vagy sem, kérdés. kérdése. önmagában az a tény, hogy megemlítettem, ez azt jelenti, hogy egy ilyen alisten, mint én, vagy egy senkiházi, mint én, úgy gondolja, hogy azért ez nincs teljesen rendben, de hát a dolgok nem mindig úgy mennek ki a mint ahogy ön azt szeretné. Nem mondom, hogy minden elismerésem a Hírt tv mert a Hírt TV pontosan úgy viselkedett, ahogy kell. A kérdés alapvetően az, hogy vajon az M1, a közszolgálti Magyar Televízió, az miért gondolta azt, hogy majd a híradóban beidézi, de nem adja? Az ATV-nek lehet kritikát, vagy izé szidalmakat mondani, de az ATV-nek ez nem kötelessége. A Közszolgálati Magyar Televíziónak az lett volna. Az, hogy Orbán Viktor a győzelem után nem az M1-en nyilatkozott, hanem az ECHO tv az azt jelenti, hogy Identitás tudata továbbra sincs meg, hiszen ahogy ezt korábban Fodor Gábor mondta, hogy református révén mér a katolikus egyházat támogatja elsősorban, azt mondta, hogy az identitását keveső ember sajátja hogy gyakran eltévedt, hát a választás után is eltévedt. Valahogy nem találta meg az emegyet, megtalálta helyette az ehótévét, csak az a helyzet, hogy ezt a kettőt nem lehet összetéveszteni. Nem lehet az eót megtenni azt, amivel az ember a népének tartozik. A népnek pedig az jelenleg az M1 tartozik, a közszolgálati magyar televízió. Ezt a tévedés legminimálisabb kockázatával mondom. Hogy ennek van-e következménye? Bam! Van. A médiára nézve egyértelműen tökéletes identitásvesztés van. Így aztán, amikor korábbi hangmérnökömet meghallottam a nevét a közszolgálati magyar rádió választási összeállításában, akkor egy pillanatra meg is rezzentem, de drukkologdani. mint hogy ő majd kivétel lesz a szabály alól, nem lesz könnyű. Viszont nagyon nehéz lesz. aki ezt a sajtótájékoztatót megnézte, erre még visszatérek később. Én nem akartam hinni a szememnek, de még inkább a fülemnek. Nem tudom, próbálnék, próbálnék, tehát próbálok olyan módon megnyilvánulni, hogy nekem utólag ne kelljen magyarozkodnom önök előtt, Orbán Viktor előtt, ha szemrehányást tesz. Az az impertinencia. Ami ott megnyilvánult, arra nincs magyarázat. Székei megmondta, hogy sírni csak a győztesnek szabad, de Székely azt nem mondta, hogy a győztesnek impertinensnek is kell lennie, arogánsnak. Arogáns az én vagyok, ugye ezt megmondta Kriaszter Attila, hogy én származásomnál fogva arogás vagyok, de eddig nem tudtam, hogy ez Orbán Viktorra is vonatkozik. Ott állt mellette Kovács Zoltán. Zoltánnak nincs, azt hiszem, arra lehetőség, hogy felhívja az osztályfőnök figyelmét, hogy főnök szerintem ez túlzás. Nem is tette meg. Nem tudom, ki lesz a következő kormány szóvívő. Kétszer is gondolja meg, hogy mihez adja az arcát. Amit Orbán Viktor tett, azt ő megtehette. Nem süllyed el a... Nem repet meg a plafon, Minden esetben kicsit olyan volt, mint Básti elvtárs, hogy, hogy hát, nézik, amit szeretek magamban, az a szerénység. Ha valamire büszke vagyok, az a szerénység. A simiskalabirodalom a nem végezte el az önkritikát. Nem csak a hirtévé, hanem a magyar nemzet, ahonnan ugye azok, akikre igényt tartott a pártunk, mármint az ő pártjuk, az ő korábbi pártjuk, azokat elvitte a magyar idők azokat elvitte az EHO Televízió. Szegény szerencsétlenek, akik ott maradtak a magyar nemzetnél, hát azok próbáltak valami újságírást művelni, és ez proforma sikerült is nekik. de is sikerülhetett volna nekik, ha. És aki nem ismeri az előzményeket, azok könnyen lehetséges, hogy ma is így gondolják. Én, aki ítélek, nekem ez nem jött be, és Isten bocsássa meg nekem most, hogy meghalnak a szó munkajogi értelmében. Ezek hát ez hülyeség munkajogi értelemben, ez ugyanolyan hülyeség, mint hogy a Láncidrádió elhallgatott. Tehát, hogy nem lesznek a Láncidrádió munkatársai, nem lesznek a Magyar Nemzet munkatársai. Ungár Péter ide, Ungár Péter oda. Ezzel magukban el kell számolniuk. Puzsér, Róbertől, kezdve mindenkinek. És a Puzsér ráadásul nem is egy jó példa, hiszen a Puzsér ott egy új ember. A Puzsér egy vejszeralinda. Ha valami fáj, az az, hogyha nem lesz hír televízió, senki nem fogja leadni Orbán Viktor beszédét. Senki. Hivatkozni fognak rá. Citátumok lesznek belőle. Külföldre kell menni ahhoz, hogy ha valaki fölvette, akkor majd talán le is adja. Fábián Tamással, aki ott volt, holnap fél nyolc után beszélgetek. Ez gondolom a magyar nemzetről. Amiből ma megvettem egyet. A Láncid rádiót hallgattam, és nem a Klub rádiót ezzel fejeztem ki részvétemet. Hogy Ungár Péter megveheti-e a lapot, vagy sem? Másodlagos kérdés. Ha Simicska Lajos komolyan gondolja azt, hogy ő egyébként felelős fórumokért, emberekért, akkor eladja. Ha olyan lesz, mint a gonosz valacka, aki saját magát vitte a gödörbe, és azt mondja a kiúzónak, hogy nem, akkor nem adja el. Akik ott dolgoznak, nem mondom azt, hogy ezt megérdemlik. De valami halkanassúgja, hogy nem kismértékben tehetnek a kialakult szituációért, egészen egyszerűen abból adódóan, hogy ott voltak. És ha azt kérdezik most tőlem kórusban, hogy mond fiala, hova mentünk volna, Akkor csak azt tudom nekik mondani, hogy a klubrádiót én tavaly azért kerestem fel, hogy megnézzem, hogy ott egyébként teremnél fű nekem, de eleve nem akartam oda menni, de kíváncsi voltam arra a halvány esélyre, hogyha mégis, akkor nem mondok nemet. Nem teszteltem Arató Andrást. Távol álljon tőlem. Parakovács Imrése teszteltem, aki azt mondta a kapokban, hogy tudtam, hogy előbb-utóbb fel fogsz tűnni mi nálunk, és én azt mondtam, hogy nem sok vizet fogunk zavarni, de bár volna több vizet, bár lett volna minimális esélyem. Hála és köszönet azonban a civil rádiót lehet említeni, és itt levittem a hangsúlyt. Nem tudom, ki Ungár Péter, fogalmam nincs, politikai szereplése alapján nem tudom beazonosítani, családilag nem fogom megítélni, furcsa figura. Tehát kerestem borokaigábort, Gábort, aki szintén eladósorban van. Jobb helyzetben van, mint a magyar nemzet, mert ő valamiért laúfot kapott. Borokai Gábor köszönte, nem kérte a segítséget. És én úgy ajánlottam föl neki a segítségemet, hogy közben maximálisan megfeledkeztem arról, mert nem vagyok haragtartó, hogy őt megkértem arra, hogy próbálja a civil rádiót és a műsoromat népszerűsíteni. És aztán szóba is került egy páros interjú, amiben majd én, de az sohasem jött létre, de most, amikor olvastam közeli halálhírüket, nem gondoltam, hogy nekem szemléhányást kéne tennem, és azt se gondoltam, hogy a ketünk beszélgetésébe ezt bevonnám, de ha már nem áll szóba velem, illetve nem, ez rossz fogalmazás, nem vette igénybe most, később lehet. Nem akarok olyasmit mondani, hogyha visszamondják neki azt, hogy én itt mit mondtam, akkor legközelebb ne kérjen tőlem segítséget, mert önzetlenül nyújtok neki segítséget. Csak megemlítettem. Elegáns volt? Nem. De bizonyos dolgokat megmagyaráz, és én ezt fontosnak találom. De nem volt eleges. Tehát ha visszakérdeznek, akkor ez a válaszom. Ha nem veheti meg Ungár Péter állítólag a teljes lapcsaládot, meg a Láncidrádiót, akkor meg fogja venni a heti választ, és akkor tapasztalni fogjuk azt, hogy lesz-e módja majd az új heti választnak valamiféle önkritikát gyakorolnia, vagy elmondani azt, hogy hogyan viszonyulnak ehhez. Mert hogyha a figyelőre gondolok, hát szegényeknek nem volt erre módjuk, ez a figyelő nem is az a figyelő. Kerestem Puk Lászlót, hogy ő egyébként népszobai ügyben meg akar -e szólalni, de itt is fontos volt a felajánlás, ő köszönte, nem kértem mi egyébként szinte napi kapcsolatban vagyunk, gyakran szoktunk beszélgetni, és nem gondoltam, hogy ennél nagyobb mértékben forszírozzam. Elolvastam, hogy mit írt a Fideszről és Ivicska Lajosról Sajó Dávid, sok mindent elolvastam, de őt választottam. Ő azt írta, hogy 80 év után megszűnik a Magyar Nemzet a Napilap öllájkiadvány illetve a Láncid valószínűleg hogy a Hírtévé se meg a leépítések nélkül. És itt nem szabad nem megemlékeznem Kálmán Olgáról, és ne felejtsék. Amit most mondok, nem azt jelenti, hogy ha egyszer meghívnának oda, akkor ne tennék annak eleget. Rendszeresen nem leszek ott vendég. Tegnap valaki megemlítette a Magyar Nemzet megszűnését, és, Kálmán, ö, és talán mondott valamiféle félelm, félelmének adott hangot a Hírtévével kapcsolatban. Olyan mértékben utasította ezt vissza Kámán ezt hallotta tehát nem más mesélte, amely semmiféle részvét nem volt egyébként a lapcsalád további tagjai iránt. Én nem gondolom azt, hogy Kálmán Olgának minden megnyilatkozásában ezt érzékeltetnie kéne, nekem megütötte a fülemet. Az én érzékei fülemet megütötte, és ha azt kérdezik, hogy én is hasonló módon jártam volna el, akkor azt tudom önöknek mondani, hogy ha ezzel kapcsolatban másnak kritikát mondanak, akkor azt megfontolom, nem biztos, hogy azt mondom, hogy igazuk van, végülis nem az a fontos, hogy mit mondok, legközelebb másféleképpen viselkednek. Ezt tegnap nem jól abszolváltak a Kálmán halva. Az elmúlt nyolc évből ez a sokadik hasonló híreli, csak a népszabadság bezáratására, vagy az origó totális lezülestésére gondolni, a Simicska média leépítés azonban az egész magyar média egy olyan szimbólum, amely tökéletesen rávilágít arra, mi történik, amikor a média tulajdonosok a politikai gazdasági érdekeitnek rendelik alá az orgánumaikat. Kirúgok minden Orbánistát, aztán kinevezem a helyükre az én embereimet, Műsorom 14 éven olujaknak nem való, akiket nem lehet megfélelmíteni, meg lefizetni. Még egyszer mondom, mindenhol az én emberreim fognak ülni. A Simicska Lajos nyilatkozta az Indexnek három évvel ezelőtt, amikor a két régi barát Orbán Viktor és a Fidesz korábbi pénztárosa nyílt háborút indított egymás ellen. A Simicska Média Orbán istályja szakítás után ugyanon épített Fidesz média kétharmadban menekültek, hogy a magyar időben, a TV2-n, vagy éppen az origón folytassák a kormány A korábban a jobboldal és a Fidesz médiájának számító Simicska felületek pedig elkezdtek valódi újságként működni, kritikusabb hang váltottak, és a választások is sorra hozták le az egyre kellemetlen sztorikat a kormányról, mint ha a Hírtévé vagy a Magyar Nemzet világ életében ezt csinálta volna. Azonban az, az igazság, hogy hiába remény Hogy már, már robin hogy a Fodesz korábbi első Oligarhája hirtelen valódi újságírás a pénzési és a média kizárólag egy eszköz egy politikai fegyver, ahogyan a Fidesznek is. Hiába között a hírtévé és a magyar nemzet értékes információkat, potenciális kormányzati bűncselekményekről. a tulajdonoshoz hasonlóan mindkét organum közelítette a jobbikhoz bár nem vált a párt médiájává. A Simicska média leépítésének mai híre pedig egyértelműen bizonyítja, hogy ez egy tegnapi írás, simicska semmiben sem különbözik a fidesztől maxim kevésbé kedveli az oroszokat, mint Orbán Viktor, Amikor a választási eredmények ismeretében el Eldöntötte, hogy kiszáll a közéletből, azonnal, a azonnal ejtette a ráfizetéses orgánumait. Simicska a politikai célja, hogy a média felületeit. Amikor a Fidesz belső egyik kiemelten megbecsült tagja volt a magyar nemzet, a heti válasz a hírtévé jelentette a tradicionális, a jobboldali médiát Magyarországon, ezt mi sem bizonyíthatná jobban, mint maga Kocsis Máté megjegyzése az árulásról. Amikor viszont a saját érdek emlékezzenek vissza Kocsis Máté és Orbán Viktor viszonyára, amikor őt elküldte nagyon meleg éghajlatra ezt csak én mondom itt most, ez nem szerepel az írásban, és amikor az égegy a világán nem reagál se, hogy se Orbán Viktor, egy hallgató mondta, hogy de hisz ő Indiában van, de amikor hazai se meg Kocsis Mátét. Ő megvédte az osztályfőnököt. Amikor viszont a saját érdekei azt kibánták visszatérve sajú Dávid írásához. Hogy Orbán és a Fidesz megbukjon szerkesztőségeit, átalakította rengeteg valódi újságírói munkára képes független újságírót vett fel, és a kritikus sajtó átszájá mögé bújva szapulta mindazokat, akinek köszönhetően egyáltalán pénze volt média építeni. Most pedig úgy dobja az utcára ezeket az embereket, mint a tényleg csak eszközök lennének, nem pedig családos, szakma és a jelenlegi média helyzet miatt egyébként is existenciális válságban lévő emberek. A magyar médiapiac a rendszerváltás óta talán sohasem volt olyan mélyen, mint most, és itt nem csak a kormányzathoz közel közelálló oligarchás brutális térnyeréséről beszélünk, nem is minden beterítő nívótlanságról, a szervilizmusról, a nettó propagandáról, hanem arról, hogy példátan módon ki van szolgáltatva, mindenki a kormányzat kényekedvinek, elég csak a megemeléséről, arra, mikor, amikor a direkt az RTL-klubra írt törvényel igyekeztek ellehetetleníteni a csatornát. Média tulajdonosként Simiskalajos, pont így úgy viselkedik, mint a Fidesz. Az is látszik, hogy ma Magyarországon csak olyan média tud a saját lábán állva a politika független hirdetési piacról és támogatásokból vagy előfizetésekből hosszabb távon megélni, amelyet a tulajdonosan nem próbál a saját céljára használni, hanem hagyja, hogy a nézőt olvasóit szolgálja. Tetszik, nem tetszik a lakály médiának hosszabb távon az lesz a sorsa, mint a Simicska médiának, ha a tulajdonos elsősorban valamilyen hatalmi cél tartja és finanszírozza a médiáját egy pillanat alatt be fogja zárni, amikor az érdekei megváltoznak, és a Dávidnak, hogy majd kor kormányváltás lesz abban a pillanatban az EHTV és a szorigó a magyar idők és a magyar televízió lesz majd lakály, média hogy az indexről milyen vélemény lesz ki tudja Ebben a szempontból pusztán szerencsés véletlen volt, hogy a Simicska lapoknál pár éven megnyílt a valódi újságírás lehetősége, visszatértem az íráshoz, és komoly újságírók komolyunkát végezhettek, történetesen ipasszolgálta a Simicska érdekét, a média alapfeladata, hatalma ellenőrzése. Bezárás vár minden olyan felett, amelyeket nem a piaci hirdetők és az olvasói tartanak el. Ebben egyáltalán nincs igaza sajó Dávidnak viszont, mert nincs olyan orgánum ma Magyarországon, amelyet, vagy nagyon kevés van, amelyet piaci hirdetők és olvasók tartanak el. Van erre bátortalan törekvés, ilyen a civil rádió is, de nem állítanám, hogy nincs szükség kormányzati jóindulatra, és emiatt természetesen meg lehet engem vádolni kollaborációval, mint aki ehhez hozzásegíti a mindenkori munkadóját, de attól ez még tény marad, és ez vonatkozik az indexről is. Ne gondoljuk, hogy a mai tulajdonosi struktúrában az állami 100 milliókkal kitövet riposzt vagy origó létezni fog, amikor Orbán Viktornak már nem fűződik ordeke hozzá, ez igaz, de hát csak gondoljanak a népszavára. A hozzám közel álló népszavára, amely olyan kompromisszumot köt, amely a létezéséhez kell, és elmiatt a kompromisszum miatt nem csak a hozzán tartozó ott léte okán nem török pálcát, hanem amiatt sem, mert azt gondolom, hogy van olyan, amikor a túléléshez erre van szükség. És ebben a pillanatban Hargitai Miklósról is egy pillanatra más gondolok, aki nem mint múlsz elnökként arról ír, hogy milyen érzés egy olyan újságban rovat vezetni, vagy nem tudom mi ő minden esetre egy nagy ember, Eh, ahol ilyen hirdetések jelennek meg, tehát ugye akkor arra vigyáznak, hogy ne a másik oldal legyen az ezzel kapcsolatos publicisztika, de azt kell, hogy mondjam, hogy Hargitai Miklós itt pontosan annak tesz eleget, amit egyébként én hiányoltam a magyar nemzetből, és azt kell, hogy mondjam, hogy én, aki megszóltam korábban Hargitai Miklóst, abban is igazam volt, és most is igazam van. Ha azt kérdezik, hogy a kettőt hogy lehet összevetni, és hogy létezik az, hogy mind a kétszer igazam volt, akkor csak azt tudom mondani azoknak, akik ezt felvetik, hogy nekik is igazuk van. Ne gondoljuk, hogy Simicska Lajos nem rúgná ki gondolkodás nélkül Kálmán olgát, ha valamilyen csodafolytán visszakerül a Pixisbe a Fidesznél visszazíráshoz. Ne gondoljuk, hogy a abony média egy percig is létezni fog, ha elzárja a kormány a pénzsapot, és ne gondoljuk, hogy a már egyértelműen központi irányítás alapján működő Fidesz média vidéki lapoktól a TV2 át az online rémhív terjesztők legsötétebb bugyraig fent tud maradni, az állam nem költ rá több többi adómilliárdokat. Te pedig szerencsétlen média munkás, mert vissza a baletbe ugrálni, mert csak addig van rá szüksége, ameddig a hát ez már ilyen indexes szövegetől én inkább eltekintenék, hogy felolvassam. Hajdó Péter elhagyja az ATV-t, ha rossz indulatú lennék, miközben nem vagyok rossz indulatú, fogadás lehet kötni, amikor fog feltűnni a dura televízión, de nem kötök önökkel fogadást. Az, hogy elköszönök a fix beszélgető partnereimtől az nem jelenti azt, hogy elköszönök önöktől. Önökön múlik az, hogy megterik-e beszélgetéssel a kejfejjáncsa, hogy tegnap is megtelt, és elnézést mindazoktól, akiknek kiraktam a szürét, de a felületeseket, a felszíneseket, a csak indulatból telefonálókat, böfögőket kizárom. Néha én is ilyen vagyok, akkor gyakoroljanak kontrollt felettem, de a Facebook csoporttal is az a probléma, és mindenütt üzenem hogy hogyha csatlakoztam, a csoporthoz azért van, mert a telefon aljában, amit csatlakoztam, és közt véletlen megnyomtam. Isten mencs, hogy én olyan klubnak legyek a tagja, amelyik szívesen látna a tagjai sorában, amely ráadásul belülem él, miközben semmi közöm nincs hozzá, de nem az a problémám, velük alapvetően, hanem hogy száz esetben 99 szer lényegtelen dolgokkal foglalkoznak, és én nem szeretnék egy olyan csoportnak a tagja lenni, akik elpazarolják az életüket. Tegnap is ezért váltam mert azoktól, akiktől elváltam. Ha valakit magamra haragítottam, elnézést. Ha tévedtem, elnézést. Ráadásul én is esetek ennek a csapdájába. Önökre tehát egy tízes skálán tízesre számítok, de hát önökből áll a kejfej Jancsi. Az, hogy eddig ilyen vendégeink voltak mint, és most nem fogom végigmondani őket, az nem azt jelenti, hogy ne önök lennének az igazán illusztris vendégek. Hát, önök, meg én. Így. Most ezt itt abba hagyom. Azért régen fordult elő olyan, hogy nagyjából 30 percen keresztül beszéltem. Ha van bárkinek hozzászólni valója, hajrá! Ma 8 óra 25-ig az önöki vagyok. Önöki vagyok, és szükség esetén a Donáthéle beszélgetés után is beszélgethetünk. Csak és kizárólag önökön múlik. 061 489 és 03677 egy. Jó reggelt. Jó kívánok! Azt akartam volna kérdezni, hogy hogy lehet egy rádiót vagy egy újságot perc alatt megszüntetni? Én nem látom azt, hogy, hogy mint önnél is, hogy ellemcserét hirdet, vagy mint a klubrádiónál, hogy hogy megpróbálsz önmaradni, meghirdeti azt, hogy dobják össze a pénzt a hallgatók, és, és így működik. De, de nem értem. De, mert, de, de választ mert... megkaptam az írással. De nem csak az írással, úgy, hogy valaki eldönti. Hát egy tulajdonos bármit megtehet. Az önfeleség is mondhatja, azt minden bejelent. Egyszer csak ott van a bőrönd, és elmegy. És azt kell, hogy mondjam, hogy azt, hogy ön, tehát a környezet hogy ítéli meg ahhoz, egy minimális mély kell. Csodálko Igen, de... Csodálkozom a csodálkozáson. <gül> És a klubrádió... Hát. Oké, okay, most nem mondok semmit. Jó, én ezt értem, hogy egy, <gül> hogy egy politikai eszköz, egy rádió vagy egy újság kizárólag. Csak azon cselek, hogy nem volt szívügyes Simicskának semennyire se. De ez nem vagy igaz. Nem úgy. De ez nem igaz. Tehát egész egyszerűen, tényleg, őt nem fogom lerakni, de nem érti. Azt értse meg, hogy ő ezt valamire használta, nem jött be, nem kell neki tovább. Ennyi. Igen, de egy igen, de rádió, csak erről szó, aki rá, tehát, hogy ezt hiányolom. Nem, ő nem. Nem, nem küzdött azért, hogy fönnmaradjon. maradjon. De, de egész egyszerűen miért küzdene? Tehát nem érti azt, tehát valakinek van valami, ő azon csodálkozik, hogy valakinek van egy nagyon drága tulajdon, és képes azt a drága tulajdon, miért nem csodálkozott egy éve, amikor becsukta a vadas a rádiókút? Miért nem csodálkozott? Jó, de ott... Nem jó. Az a részvétlenség, és az a szemrehányás, és az a viselkedés, hogy önök viselkedtek, ha visszahív, beszélgethetünk tovább. Elnézést, elragadott az indulat. Csak ne vitassák el tőlem annak az indulatnak a jogosságát, amely egyébként ebben a szituációban engem elöntött. És mindenkit megillet, aki hasonló szituációba kerül. Nem az volt a baj... Nem, Vadas Tamás, amit megtett, azt egy tízes kellem tízesre megtehette. Az önök viszonyulása. Tisztelet a kivételnek. Hát az elgondolkodtató volt. 061 489 és 90 99 egy elnézést, hogyha a személyes érintettség okán néha felhorkanok, próbálom elkerülni, és azt is próbálom elkerülni, hogy a személyes érintettséggel megjelenjen, hiszen ez itt most nem rólam szól. Függetlenül, hogy minden rólam szól, és minden önökről szól. Rosszul mondtam. Minden önökről szól, és minden rólam szól. 061 489 099 és 06 30 hogyha ön visszaív, önnel is folytatom bárki mással. Ha visszakérdeznek, hogy miért az a zene szól, ami szól, ne tekintsék véletlennek. Jó reggelt. Jó reggelt. Én sajnálom, hogy megszűnik a Lánchidrágyó, csak én nem láttam azt, amit ön is csinált, hogy ellemcserét hirdetett, próbált volna fönmaradni. Persze, én abszolút értem a racionalitását. De, de, de azt értse meg, hogy ő tökéletesen rosszul látják, nem a nyúl viszi a vadászpuskát. Hát egy rádiónak nem az a dolga, hogy pénzt gyűjtsön, egy rádiónak az a dolga, hogy megéljen. A hát Simicska nem is, de, a... de azt értse meg, hogy az a pénz, amit egyébként össze tudtak volna gyűjteni, hát ez nem, az minimálisan se elég, semmire se. Ez igen, ez egy. Ez egy világ. Valami Simicska nem akarta. Tehát ez olyan, mintha ön valakinek azt mondaná, hogy miért teszi, és azt mondja, hogy azért, mert így döntött. És hogyha azt kérdezi, hogy miért döntött, így azt mondja, mert így döntött, mert nem kell már. És hogyha ön azt mondja, hogy de sajnálj meg, mekkora érték, azt mondja, oké, rendben van. Sőt, azt mondja, hogy megveszem. Azt mondja, nem akarom, hogy megved. Hiszen amire én eddig használtam, nem akarom. Nem lesz ugyanaz. Nem, hogy nem lesz ugyanaz, nem érti. Nem akarja. Most derül ki, ebben kifog és ha eladja, az nem azt jelenti, hogy pénzéhes. Ha eladja, az azt jelenti, hogy fontosnak tartja azt az orgánumot a benne lévő emberekkel együtt, hogy folytatódjon. Ha nem, ha nem... hát akkor nagyjából hát akkor egy olyan ember, mint aki tegnap láttam a tévében, aki szülő értekezletet tartott. Az, hogy megengedheti -e magának arra a válasz egyértelmű, Meg. Nem örülnék, ha a közelemben ilyen ember lenne, és nem örülök annak, hogy az osztályfőnök ilyen. Jó, csak uh, valahogy egy abnormális dolog. Az azt értsenek, hogy önmagával hadakozik. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt ön egy olyan értetlenséget fogalmaz meg, amellyel én már nem tudok, mit kezdődni. Nincsenek készédvei, csodálkozik, én pedig azt mondom, hogy csodálkozzon. De a csodálkozásában nincsenek már az, Hát az normális dolog, hogy ö, egy politikai erő nyer, és onnantól kezdve egy rágyulnak vége. A kettő között nincs semmi. Ez a norma. Nem, hát... De ez nem norma, körül, körül, körül, ha valaki egy dolgot csinál, az nem norma. Hogy tud ennyi hülyeséget összebeszélni? De tényleg, ha történik egy dolog Magyarországon, az hogy tudja normának nevezni? A norma, az egy tömeges követés, az Isten áldja már meg. Hány éves maga? 49 de miért nem így működik majdnem minden média politikai Nem, nem, tükről? nem, nem így működik. Ahol én vagyok, az se így működik. Kis rágyó, kevés. Miért kevés, könyörgöm? Nem a, nem a rágyó kevés, hanem kevés ilyen média van, ami úgy működne, hogy önmagát csak csatkizáról. Mert bizárosan. ilyen az evolúció. De, ki, de önökön múlik, hogy vannak-e, érti, mire, mivel lehet magyarázni, hogy Magyarország olyan állapotban van, hogy nincsenek internetrádiók, mert egyébként interneten olvas az ember dolgokat, de nincs olyan internetrádió, amely egyébként mérvadó hallgatottsággal, mert az önökön múlik a lakosságon, Budapesten, Budapesten fenn lehetne tartani egy olyan internetrádiót, amelynek nagyobb a hallgatottsága, mint a klubrádiók, miért nem csinálnak ilyet? Ne másban keres. magában. Viszont hallásra! Viszont. Féletes elkevese véget az illető nem volt Ugyan ezek a kétségeim magammal kapcsolatban, minden pillanatban, és bármelyik pillanatban rám, olvasó, rám olvasható, hasonló kritika, nem fogok elugrani előle. Hisz ebben kezdtem. Azzal a szocialista politikussal, aki azt kérdezte, hogy most miért igen, és 2014-ben és 10 ben nem. Jó reggat. Jó reggelt kívánok! Nálunk most van az a folyamat, ami tőlünk nyugatra Nem már... Nem érdekel igen, a tőlünk nyugatra. Azt kérdezem, hogy mit akarom. Nem érdekel a tőlünk nyugatra. Azt akarom mondani, hogy a politika most megy át abban a állapotban. Jó. jó reggelt! Jó reggelt! Jól értem azt, hogy azt próbáltál magyarázni az előző hallgatónak, hogy igen. ha valaki a kertesházából elköltözik egy belvárosi lakásba akkor a fűnyíróját eladja, mert nincs rá szüksége? Szerintem, hely... a fűnyíró... Szerintem helyet cserülhetünk, mert bonyolultságát tekintve már-már már rám emlékeztet. Mondhattam volna ezt is, azt mondom, hogyha ön elmegy e és vesz egy autót, és a tulajdonos nem hagyja, hogy elvigye egy szakszervízbe, akkor ne vegye meg. Néven. Legyen bizalommal, de engedje meg a tulajdonos azt, jöjjön ő is el a szakszervizbe. Az, ami bekövetkezett a magyar nemzettel, és a heti válaszsal még nem, és még a, a heti válasz és a, a, a hírtévé azok következőek a sorban. De a Lánci Rádióval. Arra azt kell, hogy mondjam, hogy az ottaniak a kötelező gondoskodást, vagy gondosságnak nem tettek eleget potenciálisan benne volt a sorsokban. Az én sorsokban, a, Lánci, vagy a, a civil rádióban, ez nincs benne. Én meghallhatok, a civil rádió lehetnek technikai problémáik, de potenciálisan az, ami a magyar nemzettel történt, az itt nincs. Igen, hát ugye a, a magyar nemzettel kapcsolatban pedig ugye a, a hosszabb beszéd alatt az, az a gondolatom támadt, hogy főleg ugye itt a a hosszú távon ott dolgozókra vonatkozik, hogyha valaki egyik irányba, ilyen irányba képes szeret fújni szélsőségesen, és hogyha valamit mondanak neki, akkor annaktól a másik irányba fújja szélsőségesen a szelet, akkor... Nem mennyire minden... bogyolult. Gondolj, akkor, akkor de gondolj, ne minket minket nem, nem, nem, nem, nem, nem, Én most megnéztem a magyar nemzet nemzetimpresszumát. Annak a fűszerkesztője Slech Korábban D. Horváth Gábor volt, olyan emberek, akiket én ki nem állhattam, de a szakmához tartoztak. Sles Csaba nem szakember. Ahol Sles Csaba, a főszerkesztő, ott bármikor bekövetkezhet El kell, hogy köszönjek. Viszont hallásra. 061 489 és 06 És szeretném, ha nem siklanánk el az osztályfőnök tegnapi szülő elől, előtt, fölött, alatt, át, megállt. De önökre hallgatok, tehát én most már sokat nem fogdom elni. Hey. Minden nap kis életiműszer, minden nap futalshadász. Nulla hat egy, négy nyolc egy hat egy. Még egyszer mondom 061 489, 099 és 0636 77 Beszélgessünk! Nem! Tehát még egy dolgot akartam mondani, nem mondtam igazat. Tehát ez a rengeteg barom elnézést. Aki most arról beszél, hogy a vidékkel többet kell foglalkozni. Ez tipikusan a fővárosi megoldás. A vidékkel nem kell többet foglalkozni. És a vidéket nem kell elérni a fővárosból. Vidéken ugyanolyan értelmiségek vannak, mint önök. Meg én. Csak őket azt különbözteti meg, hogy vidéken élnek. Sok mindent másféleképpen élnek meg. De a létezésük módja az abszolút mértékben ugyanaz, mint az önöké, Relatíve más. Hogy ők adott esetben szerveznek-e beszélgetéseket? Többet hallgatnak-e interneten olyan rádiókat, mint? Ez rajtuk múlik. És hogy aztán milyen hatást érnek el? Hogyan beszélgetnek egymással az emberek? Itt nem arról van szó, hogy van egy felvilágosodott főváros és egy buta vidék. Nem. Bizonyos szempontból a saját csődünket látjuk, amikor a vidék így szavaz. Miközben a vidék egyetlen nem büszke arra, hogy ilyen fővárosa van. Nem szakadhat szét egy ilyen ország, mint Magyarország két ilyen része. Ez a népies és urbánusnak valami olyan mesterséges fennmaradása, amelynek a megszüntetésén sokat dolgozhatunk, miközben én nem leszek vidéki, és a vidékiben nem lesz fővárosi. Elnézést a sorrendért. De az Isten fáját telefonájának beszélgessünk. A beszélgetésnek nem az a lényeg, hogy egyetértsünk, hanem hogy szót váltsunk egymással. Ha azt kérdezik, hogy ijesztő volt-e a tenapű szülő értekezlet, nem volt ijesztő, de hírte azt hittem, hogy az alakki kiképzésen az ezredes beszél hozzám, az ezredes, miközben én egy beszart ujjanc voltam. 061-489-0999 és 06 Figyelek, ha van mire. Kedves Facebook csoport, ki lehet lépni annak a köréből, lehet ide betelefonálni, lehet fontos dolgokról beszélgetni velem, nem egyetérteni, de beszélgetni. Bárkinek! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Sziáló! Sziáló János, keresém! Hát itt nincsenek telefonos kisasszonyok, úgyhogy helyben van. Ja. Igen, meg, hogy sem, nem is tudom, ismertél, hogy egy pillanatra hangját a szótól. Nagyon sok téma van a szülői értekezlőttel kapcsolatban. Az ekonomista újságírójának a kérdése, illetve az arra adott válasz döbbentett meg. és. Hát nem, nem találtam szavakat egyszerűen, hogy uh, egy miniszterelnök, uh, ki kell mondani, nem csak, hogy uh, bunkó de ez is, hogy Nem, az ez lehet, az, mert az a, rosszul látja. A nem, nem, olvasni, nem ebben tökéletesen, el. nem, ez teljesen rosszul látja. Ez egy olyan omnipotens ember, aki örül annak, hogy ő neki az omnipotenciáját a szavazok fenntartották. Ha látta a popcsajok, stb., vagy ki tudja, melyik filmben volt, ott is van olyan, de lehet, hogy egy másik Hugh Grant film, valaki bemegy, akar venni egy lemezt, és azt mondja a Hugh Grant, hogy önnek nem. De az ember mégis nevet, és meg tudja magyarázni ott, hogy annak az illetőnek miért mondja azt, hogy nem akar neki eladni lemezt. Tegnap ilyen magyarázatot nem lehetett találni. Tegnap ott állt egy ember, aki azt mondta, ilyen hatalmat adott nekem a nép, én ezt megengedhetem. És ebben nincs baj, ez objektíve így van. A kérdés az, hogy jól járunk-e mindannyian beleértve őt, hogyha így viselkedik, mert az, hogy mit mondanak, az teljesen lények. De ha így is viselkedik, annak mindannyian akárát fogjuk látni. Meg valóban még azt <sínt> az akaratás nyilvánítottam ki, hogy szeretnénk egy a miniszterelnököt. elnöket. Nagyon jól beszél, akit, uh, most kéne, kéne, műtő műtő egészen kívánom beszélni. Le kéne ezt a filmet vetíteni a népnek, ami tegnap volt, nagyjából fél óra, és azt kéne tőlük kérdezni, ezt tetszik-e meg kéne kérdezni, ha azt mondják, hogy igen, tetszik, akkor részeire szedve, vagy ez így az ő véleményük szerint, hogyha a körzeti orvos, a gyerekük tanára így viselkedne, akkor tetszene nekik, és ha azt mondanak, hogy nem, akkor meg lehetne tőlük kérdezni, hogy tessék mondani, és mi a különbség? És ez csak még nem is a leg, legfontosabb téma volt a tegnapi napról, mert, mert aki olvasta a Sebes Gábor, szigeszes -Sz budafok tétén ilyen kormányzati képviselő levelét a Facebookon, az én minimum már kell, hogy gondolkodjon. Hogy de ez el, miért fontosabb, gondol, hogy ez, de hol fontosabb. az, mint a másik. Miért nem egy formán fontosabb? Hát de én úgy gondolom, hogy ez a levél, ez ez a ehhez képest az összedi beszél az egy vihar volt a Biliben. Ebben ön tökéletesen Ön egész egyszer annyira örül, hogy egy fideszes önkritikát gyakorol, hogy ettől összetévezti a szezont a fazonnal. De tényleg? Oké, rendben van. Csak lássa be, hogy nem a jelentőségét az egyedisége adja. Meg hogy azonos azzal, amit ön gondol. De az a túlmutató jelentőség, ami tulajdonít neki, az nincs benne. Nem akarok Önöknek tetszeni. Azt mondom, amit gondolok. Egy dolgot fenntartok, a tévedés kockázatát. Azt egy tízes skálán tízesre. 061-4890999 és egy. 06 Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Jó úr! Hát. Önnek is! Nem értem a retorikáját, nem értem a viselkedését itt a rádióban. Mindenkit kioktat, vagy akinek más a véleménye kinyomja. Kicsit hasonlít a az osztályfőnökre. Egyáltalán nem, az osztályfőnök nem beszélget. Én arra egyrészt nagyon rövid az idő, tehát nagyon kevés az idő, és a modoromról mondtam, hogy nem a legjobb, de a lényeges dolgokat próbálom kiemelni, és hogyha ön a modoromat tekinti fontosabbnak, ahhoz képest, mint amilyen lényeges dolgokról van szó, akkor azt kellene, hogy mondjam, hogy ön is összetéveztél a szezont a fazonnal. A tegnapi nemzetközi sajtótájékoztatón ilyen nem volt, ott csak kioktatás volt most is kioktatott, meg összetéveztem a szezont a fazonnal azért Azt mondja, nem meg, hogy Azt mondja meg, hogy mit akar mondani? Azt mondja meg, hogy mit akar mondani? Annyit szerettem volna mondani. Nem tetszik a stílusom, ő, oké, ami... rendben van, de azon túl mit akar mondani? M -már, Már, m Már semmit. Tett, akkor nem sajnálom, nem nem le... akkor nincs szüksége ennek a műsornak örre. Nem szagolni, tanítani. Ha a modorom a legfontosabb ebben a műsorban, akkor elértem a célomat. De nem a modorom a legfontosabb, könyörgöm. Ki lehet akadni a modoromon? Lehet antipatikus? Az a kérdés, hogy van-e mögötte valami, ami felsejlik abban valami lényeg? És abban tévedek? Na arra rá kell szállni. De a modorom... Előre is elnézést kérek a következő telefonálótól, ha nem fog tetszeni neki a modorom. Cserébe beszélhet ugyanígy. Csak legyen okos. Nem olyan okos, mint én. Okosabb. Sokkal okosabb. Legyen egy Filippov. Legyen egy Bokács. Hajrá! Nem a modorommal foglalkozni. 061 489 099 és egy 1161 Tehát, amikor azt mondja, hogy vetíteni ezt a filmet, és megkérdezni, hogy ezt akarnátok, akkor szerintem nem tanulnának belőle, meg nem látnának semmit. Mert amikor a hosszájfőnök kajánul, vigyorog és összekacsint az övéivel, az az övéinek tetszik. De ezt nem tudjuk. De, de... de... Honnan tudják? Ezt a filmet még nem vetítették le senkinek se olyan mértékben, mint ahogy megnézték a csillagok háborúját. Hogyan tudja megítélni azt, ami nem következett be? Gondolom, ez Hát erről van szó, ez egy feltételezés. Tegnap az osztályfőnök modorával nem foglalkoztam volna, de ha érdemben beszél, akkor azt a legvégén mondtam volna, hogy talán lehetett volna, de nem volt ilyen. Ott egy osztályfőnök volt, aki azt mondta, hogy én mindent megengedhetek magamnak. És de facto, és de jóre, ez így is van. Hogy aki felülkerekedik, marad ezzel óvattal bánnék. Különösen azért, mert ő is elmondta, hogy egyszer fog mai választásokat veszteni, de én nem várnék 2022-re. Nekem annyi időm nincs. 061 489 és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Én semmi más nem kérdeznék az emberektől. Tényleg három dolgot. Szeretnék, ha a körzeti orvos így beszélne, szeretne ha a tanár így beszélne, majd utána azt mondan, oké, okay. és szeretné, hogy a férje így beszélne, vagy szeretné, ha a felesége így beszélne. Vagy eltűrné az, hogy a gyereke így beszéljenek vele. És ha azt mondanák, hogy de fiala hogy mekkora a különbség, akkor azt kérdezném tőlük miért mekkora a különbség? Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. A miniszterelnököt kötik a törvények és köti az alkotmányt. Ezt világosan megmondta, és ezt tartja is magát. Uh -huh. Látta a tegnapi sajtótájékoztatót? Ennyi. Részleteiben igen. Uh -huh. Kár. Tudja, aki a háborús békét részleteiben ismeri, hát az a háborús békével kapcsolatban ne nyilatkozzon. Ez a válaszom. Belőlem nem a vakhit szól. Nekem Orbán Viktor nem egy olyan valaki, akit el akarok ejteni, mint egy üvegbotot, hogy összetörik. Én Orbán Viktorra úgy nézek, ahogy magamra. Ő is vérzik, ha elvágja a kezét késsel, ő is okulhat, ő is tadulhat, ő is lehet tahó, ahogy én, ő is hozhat jó döntéseket. Kettünk között az az óriási különbség, hogy az ő felelőssége sokkal nagyobb, mint az enyém. Jó reggelt. Jó reggelt. Na, akkor nem szeretném, ha így beszélne a párom, nem szeretném, ha így beszélne a közveti orvos. Meg hogy egyáltalán, de most... Na. <gül> Ez fontos. Ez fontos dolog. Hogyha az emberek en... ezt kifejezésre juttatják... Igen, de egyszerűen. És most mit tudok tenni? Ennyit, ennyit, ennyit, ennyit. Na, ez kéz, na de most ez nem olyan, mint szegény Hoffi nyugodja, hogy. De nem kell Hoffi, de, de. Nem, nem, nem, nem. Na, akkor mit tud csinálni? Semmit, ki bekejük. Nem. Az, hát? hogy mit fog csinálni, nem tudom, azt tudja, hogy ön mit fog csinálni. Én, én ments, hogy talán. Nem, nem a kedve az egész. Nem tud elmenni a kedve az egész. Hát itt van, hát érted? Hát, hát tett, az... jó. Én a kalipszó a követem, hát most na, most hova menjük? Mit hallgassam? Hát próbálja vissza, tehát nézze, az édesanyám, amikor elkezdett betegednek, a szerencsétlen anyám elvesztette az ízérzékelését. Hát az, mielőtt én ezt el sem az tudom Hát az, hát nem tudjuk, hogy szarber ugye mi még ezelőtt állunk. Ha nagy szerencsét van, úgy fogunk meghalni, hogy ilyen bajú, nem lesz. Reméljük. De könyörgöm, hát Orbán Viktor vissza tudja adni az izeket. És akkor, Viktor nem adja vissza az izeket, akkor az a dolog lényeg, hogy ön valamilyen módon visszaszerezze. És aki azt mondja, kis civil körökben kell visszaszerezni az izeket, az uh -huh. komplet baromság. Hogy hogyan lehet visszaszerezni az izeket, ha másféleképpen nem úgy, hogy én azt mondom önnek, hogy tartsa fenn azt az igényét, amit egyébként már hosszú ideje nem tud kielégíteni. Ha azt kérdezi tőlem, hogy ez mennyi ideig tart, arra nem tudok válaszolni. Ha azt kérdezi tőlem, hogy én megértem ezt, hogy ez kurvára, ugyanra azt tudom mondani, egy igaz, csak ne hagyja abba! Hát ez az... Tudja, hogy én mennyit sok hajtok? Ezt a hobbolától kérdezheted? Jó. Na, az legyen jó! Köszönöm! 061-489-099-99 0636771161 Nincs náma bölcsekben, az aztán Frankon nincs! A változáshoz, a változás egyebek között attól áll be, hogy önökben ott él a változtatás igénye és annak minimálisan igény, vagy annak eleget tesznek. Én nem mondtam, hogy menjenek ki az utcára. Én nem mondtam, hogy engem hallgassanak. Nem mondok semmit. Csak az, hogyha van önökben igény, akkor azt ne engedjék el. Hogy szomorúak, hogy nem olyan a világ. Oké, okay. én is szomorú vagy. 061 489 és 06 Legyen még egy telefonon 8 óra előtt. Jó reggelt Jó reggelt Nagyon messze van a hangja. Igen, akkor megpróbálok hangosan beszélni. Most jó? Nem. Nem. E ez kihangosító. Igen, próbálkozom újra. Oké. Okay. Bevárom. Én nem azt mondtam, hogy vezessenek szabálytalanul, de nem akarom azt, hogy egy beszélgetés olyan legyen, hogy rá kelljen tapadniuk a rádióra, mert azért ennyire nem rossz a helyzet. Azt nem mondta, hogy mikor próbálkozik újra. Azt már nem mondhatom, hogy valaki telefonáljon 8 óra előtt, mert már elmúlt, de valaki telefonálni fog? Jó reggelt. Jó reggelt, ma itt vagyok. Tökéletes. A kérdés annyi, hogy ön azt mondta, hogy rossz a modora. Most tegnap megtudtuk, hogy a miniszterelnöknek is rossz. És az miért rossz nekünk? én nem azt mondtam, hogy rossz a modorom. Én azt mondtam, hogy ne arra figyeljenek, hogy milyen a modorom. Látja, már, már nem azt mondja, és ez óriási jelentősége, mert nem a, nem a modoromról van szó, hanem arról. Én nem tudom, hogy a, a Murignyónak nem a modorá a fontos, hanem hogy jó edzője vagy sem. Hogy nyere nemzetközileg vagy sem. Itt van ez a Gardiola, egy hazánkban világhírű. Nem tudja eljutatni a csapatait a nemzetközi szintére, a Barcelona óta, oda, ahová egyébként el kell juttatnia, és ezért előbb-utóbb elbocsátják. Pedig Angliában vagy Németországon sikeres? Orbán Viktor Magyarországon sikeres? A kérdés az. Azt, azt, mondta, azt mondta 8 évvel ezelőtt, hogy ne arra figyeljenek, amit mond, hanem arra, amit csinál. Jó, de én azt mondom, hogy a Gardiolát elbocsátja a tulajdonos, ha Angliában sikeres. Mert nem Angliában akar sikeres lenni a csapat. Angliában és nemzetközileg ah, ez az ország, hát Magyarországon ahogy... sikeres, Na. nemzetközileg pedig nem. Hát, de igen, de ahhoz nekünk tudni kéne, hogy mi Magyarország. Nem, ahhoz nekünk azt kéne tudni, amivel egyébként nemzetközileg is sikeresek tudnánk lenni, miközben itthon is sikeresek vagyunk. Ne védje azt. Én nem támadok semmit. Ahogy nem a modora fog... Nem a modorra foglalkoztat Orbán Viktornak, hanem azt, hogy valaki megfogalmaz egy kritikát, amivel kapcsolatban azt mondja, hogy a nép így döntött. Attól, mert a nép így döntött, attól valaki még elmondhatja, hogy neki van valami kifogása. Arra van egy érdemi választ, ez történt. Ez, ez itt a szakmai újságot érzem, mert a kritikát az ebesz fogalmazta meg, ez csak az újságíró csak közvetítő, de lehet, hogy az EBES-nek válaszol a kormány, nem tudom. Hát nézze, az összes többi kérdés. Én, én is csak megérteni próbálom. De azt értsem hogy ha ezt végignézte... Végig. Akkor mindegyik válasz ilyen volt. Egyedül a Magyar Hírlapnak, egyedül az EHO televíziónak, az M1-nek, az Origónak beszélt másféleképpen. Én Egyszer talán egy... hosszabban beszéltem, amikor a prezidenciális köztársaság én... mi volt szó. Körül, körülbelül az, ha hasonlóan idősek vagyunk. Ennek ne, is Tudom, azért mondom, csak emlékszem, hogy volt egyszer egy pénzügyminiszter. Nem érdekel a pénzügyminiszter, könyörgön, nem akarom, hogy a témától eltérjünk. Nem. És azt is megértem, hogy védik az osztályfőnököt. Csak találjanak rá észérveket. 061 48 -9 099 -9 és 06 -7 -7 -1 -1 -1. Hozzátéve, hogy egy csatorna közvetítette, hozzátéve, hogy előtte majd holnap elmeséli Fá Fábián Tamás, hogy hogyan szerzett az index fél órával tudomást, azt megelőzően, hogy egyáltalán ilyen van. És a válaszok, Ugye ezt hányszor megbeszéltük a Horváth Péterrel? Csak az a kérdés, hogy ez neki minden vonatkozásban tetszik-e. Itt váltogatva volt a mert megtehetem és a csak. Megteheti meg. A kérdés az, hogyha önök feltesznek egy kérdést, és ilyen válaszokat kapnak, akkor az béli utálatuk, amit egyébként kifejeznek a kérdezővel szemben, annak a szimpátiája rá kell, hogy szálljon-e a válaszogóra. Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok! A változásról szeretnék hozzászólni. tehát én azt szűröm le ezekben a beszélgetésekben, hogy van egy változás, amit negatívan érünk meg. Akkor, akkor két értetést kell fölbennünk. Az egyik az, hogy valahogy csináljuk vissza, a másik pedig, hogy értsük meg és alkalmazkodjunk hozzá. De most milyen változásról beszél? Az, hogy a, a, mennyire érti azt a, a, a például, amikor, amikor ilyeneket kérdez, hogy hol van a, a miniszterelnöknek az identitása. Én nem kérdezett, ki kérdezett ilyet? Hát ön kérdezte például az ifjú Jeszeszeszkivel való beszélgetésben. De, uh, hát az ő identitása, igen, nem a miniszterelnök identitása, az övé. A miniszterelnök identitásáról csak a miniszterelnököt lehet kérdezni? Mindegy, mindegy hogy el a konkrét beszélgetések, hogy hogyan emlékszünk vissza. Tehát nekem, nekem az a benyomásom, hogy itt a, a körülöttünk lévő dolgoknak a, a, az értelmezésében a szembe kerülünk valami ismivel, hogy kevésbé értjük itt a korábbi világot. És nem tudjuk eldönteni, hogy, hogy az lenne a helyes, hogyha, hogyha megpróbálnánk visszatekerni az időkerekét valahogy, vagy hogyha, vagy hogyha megpróbálnánk a, megtanulni ebben a dologban élni. Én biztos, Tehát... hogy nem akarom visszatekerni a kerekét tőlem ilyet nem hallhatod soha a büdös életben. Sem. Hát, én hát megérteni olyankor... akarok dolgokat, és ami pedig megértem, és nem tetszik, azon próbálok változtatni. Ennyi. De hát én pontosan ugyanazt mondom, amit ön nem értem, amit megfogalmaz velem szemben. Egyébként nem ismerek magamra abban, amit mond. Hát olyan értelemben szerintem, amikor azt mondja, hogy, hogy amit ami nem tetszik, azon megpróbálok változtatni. Tehát például nem tetszett önnek, hogyha, hogyha valaki nem mondjuk az ön De nem, de beszéljünk konkrétan. Elmondtam a véleményet a magyar nemzetről. Elmondtam a véleményemet, de érti? Nem, itt, ezek nem elméleti kérdések. Mondjon egy konkrét példát, és fogunk tudni róla beszélgetni. Elméletileg nem jutunk sehol. Hát megpróbálok jó konkrét példát kitalálni, de, de lehet, hogy nem, nem fog begyőzni gyorsan menni. A... Uh, um, tehát például kiáll a miniszterelnök a, a, a gazdasági, a, a, a német-magyar ipari kereskedelmi gazdasági el, és a következőket mondja nekik, hogy gyereket igaz, hogy megígértük nektek, hogy, hogy csak átmenetiek lesznek ezek, a, ezek a, nem tudom, ilyen ágazati adók, meg, meg nem tudom még, de ugyanakkor meg kell, hogy értsétek, hogy a magyar az egy, az, egy olyan fajta, ami... ami a, a szavát megtartja, ezért belevettük az alkotmányba is, hogy a, a, a költségvetéséhez tralala, ezért tett az ígéretet felejtsétek, elkedjétek a hajatokra. Én ilyet tehát, mondott? Ilyet mondott. Ígéret, tehát, a Közben olyan egyéni adókedvezményeket kaptak, aminek az örvény itt maradtak. Azokat mi nem mondja? Azt nem tudom. Értény, hát hogy én nem a... tudjátok, olvassa el. Hogy milyen munkahelyteremtési hát, támogatást kaptak akkor, amikor fejlesztették az audit, vagy de a Ez ezeket most keverjük össze a dolgokat. Én arról beszélek, hogy Orbán Viktor szavait idéztem, amikor a kamora a, a, a, kamaráról beszél, én tudok arról, hogy egyébként milyen adókedv kaptak ezeket. Hát akkor meg most. volt egy protokolláris esemény, de a tegnapi sajtótájékoztató az nem protokolláris esemény volt. Tehát, ha én ott lettem volna és lettem volna egy német, akkor el tudtam volna dönteni, hogy én ezt a protokolláris esemény tiszteletben tartom, -e vagy sem, de ezzel a példával mit akar mondani? Ezzel a példával azt akarom mondani, hogy a, a, ezzel a viselkedéssel az, az Orbán Viktor ugye előhoz egy, egy, egy olyan, vagy, fel, vagy ö, belehelyezkedik egy olyan világban, amikor, amikor nekünk azok a hagyományos fogalmaink, hogy például bizalom az üzleti életben, ö, azt, ö, azt, hogy úgy mondjam, lekukázza. Ugye? Tehát, tehát, tehát nyíltan visszavonja egy korábbi ígéretét, és azt mondja, hogy csak, mert megtehetem de közben más is csinál, az Isten áldja meg, közben a lakossággal, ugyanez meg nincsen meg. A lakosságnak cserébe azt mondja, hogy biztonságban tartalak benneteket a kerítéssel. Ennyiben ugyanazt teszi. A lakosság is marad meg a német cégek is. Az a kérdés, hogy a kettő között van-e különbség. Ezt majd döntse el. Viszont halásra. Kérdés az, hogy ön állampolgár akar itt lenni, vagy német cég? De akkor Audi méretű legyen. Az a kérdés, hogy ön Audi méretű állampolgára. A naponta Szívesen reagálok, hogyha legkézzel úgy telefonál, hogy hallani is lehet. Yep. Mm -hmm. It's all right. It's Két kívánok! Hát én csak annyit szeretnék hozzáfűzni az, az egészhez, hogy szerintem mégse lenne hülyeség meggondolni azt, amit Dúrodóra mondott, hogy 8 általános kéne ahhoz, hogy valaki választasson. Kisten mencs. Hát a tapasztalatokból boldog. Ura, azért, azért nem jó ez, mert mindannyian élünk itt. Az, hogy ki milyen intelligenciával rendelkezik, az nem az általános iskolának a függvénye. Hát... Sok múlna rajta, másképp lett volna, szerintem sok minden. Nem bújnj el azoktól a szerkesztőktől a lehetőséget különböző újságokban, akiknek csak érettségéjük van. Miközben lennézhetik őket a diplomások. Na. Hosszú ideig mondtam azt, hogy ez az elitnek szóló műsor, és aztán leszálltam róla. Tévedtem. Ha eddig nem mondtam kritikát, most mondok, de már mondtam. Ugyanez volt benne, mint önben de sose felejtem el, amikor is István leszólta a Magyar Gárdának az egyik tagját, és megkérdezte tőle, hogy hány iskolája van. A, a mi emberi minőségünk, az öné és az enyém, az nem az iskolai végzettségünkön múlik. Sok minden múlik az iskolai végzettségünkön, de az emberi minőségünk, és ha önt kihúzza a Dunából, amikor ön ott fulladozik, mert valójában bekerült, mert óvatlan volt fürdés közben egy ember, aki öt általános végzett, vagy annyit se, akkor nem mond neki köszönetet. Megkérdezi, hogy hány osztálya van, és utána nem köszönni meg. És mi a különbség a szavazásnál? Értem a szándékát. Tökéletesen. De kirekeztő. 0614 890 99 és 0636 És mint annyi minden Nem is olyan rég Ha jól emlékszel még Játszottam egy gitáron Neked szólt a dal De jött egy nagy vihar És eltörött a gitárom Az élet ment tovább És néhány jó barát Veled együtt segítség És 06 Jó reggelt! Jó reggert. Az előbb már beszéltünk Csak azt lenne a kérdésem, hogy akkor most van különbség a ország nemzetközi sikeressége tekintetében abban, hogy a miniszterelnök udvarias vagy nem, illetve, hogy ö, hosszabb mondja el, hogy gondol gondolod először, vagy sem. A kettő között semmi összefüggés nincs. Az, hogy itt van a Mercedes, és itt van az Opel, vagy itt van az Audi, az nem mond ellent, ami nemzetközi sikerességünkben való lemaradásunkhoz a régi országaihoz képest. Ön e tekintetben valamiben reménykedik, de én nem ezt mondtam. És akkor, hogy minket kéne érdekeljen, vagy az Opel kéne érdekeljen, hogy kibarja se, vagy hosszabb mondja a véleményét. Az azt értse meg, között. hogy amit kérdez, az nem ahhoz tartozik, amiről én beszéltem. Ja, hát akkor elmérdést. Majd telefonálok később. Nem, előbb értse meg azt, amiről mi beszélünk. Tehát az Opelnek, vagy a Mercedesnek az itt lét, az kurva jó. de egy csomó dolog, ami az összeszereléssel kapcsolatos. Vagy kiteszi az országot annak, hogy adott esetben egy olajválság, vagy az önvezető autók. Meg lehet próbálni ezzel lépést tartani. Én gazdaságügyekben nem fogom önt kioktatni mert nem értek hozzá. Én csak ahhoz tudok hozzászólni, amit én egyébként azokból az írásokból leszűrök, amiket elolvasok, Amelyekben, meg hát a statisztikának, amiről természetesen azt lehet mondani, hogy ez mindenki hamisítja, ami arról szól, hogy Magyarország fejlődik. Baromira. De a régi országai jobban fejlődnek. Szeretném, hogyha mi jobban fejlődnénk, mint Szlovénia, mint Szlovákia, mint Ausztria. Nem akarom egész életemben azt hallani, hogy mikor érjük utol Ausztriát. Azt akarom hallani, hogy Ausztria mikor akarja utolérni Magyarországot. Jó reggel. Jó reggel. Pocs, még egy szó lehet, én voltam az a sóhajtózós pali. <gül> Mondja, sóhajtózzunk együtt. Amikor az ebesz kér... na mindegy száz az angol újság, kérdezte az ebet. És oda csertinti a Kovács urat. Na most komolyan. Nem tudjuk, nem tudjuk, ez egy nagyon fontos dolog, én is néztem, de várjon egy pillanatra. Honnan tudja, hogy nem azt kérdezte tőle, hogy valamit pontosan értette angolul? Nem tudom, de... akkor ez vagy. te nem, higgy nekem Orbán Viktor, de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nekem. Én Orbán Viktorra úgy nézek, mint egy fantasztikusan tehetséges ember aki a tehetségét sok... Tehát én csak amiatt vagyok szomorú, hogy nem kamatoztatja országunk és népünk üdvére még jobban. Én nem akarom őt letaszítani, én nem lelel örömömet abban, hogyha neki nincsenek sikerei. Az ő kudarca az én kudarcom. Amikor odafordult a kovácsot, én is láttam, de nekem az jutott az eszembe, hogy vajon nem azt kérdezi el, hogy ő hallott egy szót, az pontosan tudja elfordítani. Én Orbán Viktor iránt egy tízes kállán tízesre vagyok jó indulattal. Nem is lehetnék másféleképpen. Én tegnap a Barcelonánat rukkoltam. A Róma érdemelte meg a győzelmet. A kérdés az, hogy van-e olyan, hogy megérdemelte. Szerintem nincs. De néha mégis van. Jó reggat. Következő kérdésem az osztályfőnökkel kapcsolatban. Addig rendben van, hogy mint léjelenlegi miniszter megszólal. Addig rendben van, hogy mint lekeszönő miniszter megszólal. Az. az összes többi szerepét ebben a pillanatban nem tudom definiálni, hiszen ebben a pillanatban nem lehet tudni, hogy ki fog kormányt alakítani. Ezt hogy érti? Hát úgy, hogy ő azt mondta, hogy az alkotmányos rendhez tartja magát, maximálisan kérdésre, ez volt a válasz. Ennek pedig úgy tudom az az eljárásrendi vonga, hogy van egy köztársasági elnök, aki megnyerte. Elnézést, a... ön, ön, ön most a. Hogyan mondják, hogy a. Ezért, is kucsomót keres, viccel már velem. Nyertek kétharmaddal, és hogyha az összes izét eltekintők, akkor döntő fölénnyel nyertek, ön szerint majd a kétvarku kutya pártot fogja felkérni a köztársaság elnök, de tényleg. Viccel már velem. Az milyen válasz volt a CEU kapcsán, hogy az új kormány még nem tárgyalta. Na azt, azt, egy CEU Magyarországon. Tudják mit? Mercedesnek lenni jó Magyarországon, CEU-nak lenni nem. Hogy mikor lesz majd a Mercedes CEU, hát majd, majd majd eldönti az osztályfőnök. Van még bárkiben mondandó? Jó reggelt. Jó reggelt. Nem különösebb, szeretem az osztályos önököt, de még volt is egy fél mondata, ami arra utalt, hogy tulajdonképpen még minden jogi szempontból ő még nem a leendő miniszterelnök, de hát azért nyugodtan. Pontosan, be... pontosan. Ráadásul nem tudok, hogy sajtótájköztatót ilyen esetekben szoktak tartani, tehát ebben semmi kivetni való nincs. Fel fogom hívni Gyurcsány Ferencet, de még tudnak telefonálni, még beszélgethetünk, és természetesen ez holnap is így lesz. Higgyék el, az egész nemzetközi repertoár Gujás Gergelytől Elsimo Lászlóig, a többieken Donát Lászlón keresztül Dobrev Kláráig, az annak szólt, hogy itt volt ez a nagy őszi, tavaszi Budapesti Fesztivál. Csak annak a végét éppen április 8-a jelentett, és április 8 után itt maradunk mi, hazai stárokkal, olyanokkal, mint Önök meg én. Egy dal. Szegény ember, kejfejancsival főz. Jó reggat. Halló! Jó Jóleget Jó reggat, kívánok! Szeretném megérzni, hogy hogy hívják a, a külföldi kivándorolt honkitársainkat, akik a Facebookon komposztolnak. Emigráns. Köszönöm viszont a hálsra. És mit mondott? Erre mondtam önöknek azt, hogy lehet ilyen grafitiket elhelyezni hangban a műsorban, de ez nem egy grafiti műsor. Én nem szeretnék jelkódokat kérni az önökkel folytatott beszélgetésekhez. Csak élek, élek Te sem tudhatod, mi vár majd rád Ha valaholba betévedsz Ha ott is szól dal, nincsen semmi baj. És ritmusra ver a szíved Most itt vagy velem Újra együtt, igen Aztán is újra neked szól 0614890999 és 063671161 először Meg is figyelj hat egy 0 egy másodszor <tot> nulla és nulla és senki többet Ez a kérdés, hogy rossz számot hívta be, vagy ki van kapcsolva. Öreget kívánok! Azt szeretném kérdezni, hogy az nem lett volna -e egy megoldás, hogyha ilyen válaszokat kapnak az újságírók, ott akkor sákon fordulnak és kimennek? Ez Csak az, úgy az az... Nem. Nem. Jó, köszönöm. És megmondom önnek azt is, azt is hogy miért nem. Igen? E, amiatt nem, mert nem tudják, nem lesz-e ott egy olyan, mint ön, aki valami Igen? teljesen ismeretlen okból, azt se tudják, hogy ön kicsoda. A büdös, bürgös falvai kurír És feltesz Igen? egy olyan kérdést, amire olyan érdemi választ kap, amit ők egyébként a saját orgánokban, a Guardianben, a Newsweekben meg fognak jeleníteni, és nem úgy tekintenek őre, mint a büdös, büdös falvai kurír munkatársára, hanem mint egy olyan ágensre, akinek sikerült egy olyan választ kapni egy fontos kérdésre, ami nekik nem sikerült. Értem, értem, én csak az nekem csak az jutott eszembe, mert én nagyon sokszor csaptam már az ajtót hozzátartozómra is, semre is, aki úgy válaszolt nekem, ahogy válaszolt. Most a... Szerintem könnyen lehetséges, hogy ön azt nagyon jól tette akkor. Még. Tehát hát, én azt gondolom, hogy nem feltétlenül igen, ugyanaz a szituáció. Jó, igen, igen, csak az ön véleményére lettem volna így, kíváncsi, hogy ön újságíró. Ez, ez. Jó, hát, hogy újságíró tés. vagyok, azt nem tudom. Én egy ugyanolyan ember vagyok, mint ön, csak éppen mikrofon mögött ülök, de semmivel se tudok többet, mint könnyen lehetséges, hogy ön a saját szakmájában. Jó számot hívtam. Most kicsünk a János, ki voltál kapcsolva az előbb, vagy mással beszéltél? Nem, nem szép dolog. Bekapcsolhatlak? <síns> Rendben van, elfogadom. Lehet? Nem biztos, hogy a szívednek minden szempontból kedves beszélgetés lesz, de nem is hiszem, hogy ez lenne a dolog lényege, hanem az a dolog lényege, hogy fontos dolgokról beszélgessünk ebben a sorozatban, ráadásul utoljára, mert én a jövő héten nem vagyok, utána pedig átadom a szerepet a népnek, hogy megbeszéljük azt, ami van. Én nyáron egyáltalán nem leszek, és majd valamikor szeptemberben térek vissza, amikor könnyen lehetséges, hogy ismét felvesszük a, a kapcsolatot. Ehhez két ember kell, te meg én, te egy nagyobb ember vagy, mint én. Bár a médiában elfoglalt helyem relatíve lehet, hogy akkora, mint a tiéd, de hogy aztán ez a kapcsolatfelvétel megtörténik-e, vagy sem, ez ki fog derülni. És ebben az alapvetően az van benne, hogy én végül is azt a sorozatot, amit most csináltam, azért csináltam, hogy a nép tudjon dönteni akkor, ha elmegy szavazni, miközben arra biztattam őket, hogy menjenek el szavazni. Nem úgy, hogy mondtam, hogy menjenek el szavazni, hanem az egész viselkedésem erre irányult. Hát elmentek. El. El. el. Én is elmentem. És bár nem mondhatok nevet, de valaki jelezte számomra, akivel én kapcsolatban vagyok, hogy szemrehányóan mondta, és én próbáltam válaszolni, de nem sikerült, és azért külön találkoznom kell vele, és megpróbálom megadni a választ, hogy én 2010 -ben és 2014-ben nem mentem el, és most elmentem, és a karácsonyra szavaztam elsősorban és másossorban az MSZP-re, egy mszp és politikusról van szó, de ennél többet nem mondhatok, és tegnap a szó legjobb értelmében számunk kérte azt, hogy de korábban ezt én miért nem tettem meg, és elkezdtem a válaszomat, de ahhoz, hogy egy igazán jó választ tudjak adni neki, ahhoz személyes találkozóra lesz szükség, ami valamikor májusban fog megtörténni. Igen, és? Nem és hát beszélgetünk, hát időként mondok sí. valamit. Tehát elmentek az emberek, és én tegnap, Alapvetően, ugye elmondtam a gondolataimat a Simicska Birodalomnak a részleges megszűnéséről, amely egyszerre volt részvevés, és egyszerre próbált racionális lenni, nem tudta mind a két szememmel sírni, és Kálmán Ogának több szerénységet ajánlottam, amikor egy ember arról beszélt az ő műsorában, hogy megszűnt, a, vagy hogy fog megszűnni a hírtévé, mert azt mondta, hogy de a hírtévé megmarad, miközben nem mondta azt, hogy milyen mélyen, megrendíti a lapcsalád többi Tagjának a sorsa, sorsa, pedig én azt gondolom, hogy a hírtévé sorsa meg van pecsételve, akkor is, hogy egyébként már eleve meg volt pecsételve. Egyébként kábánolgát, tehát ez nem arról van szó, hogy én nem szeretem, hanem csak azt gondolom, hogy az emberi viszony, tehát a hozzáállás az, az én esetemben nagyon fontos, és korrigálni mindig lehet. De a dolognak az a lényege, hogy Tenefódi nemzetközi sajtótájékoztató, amit egyáltalán nem lehetett tudni. Valaki megtudta, én fél órával előtte hallottam, az Index úgy loholt oda, holnap a Fábián Tamással fogok erről beszélgetni, és egyedül a hírtévé adta. És ha a hírtévé nem lesz, akkor nem fogja adni senki sem. És én azt gondolom, hogy mindannyian szegényebbek leszünk akkor is, ha egyébként ott olyan vizuális élményben volt részünk a TV által, hogy a fal adta a másikat. És ezért sajnálni fogom, hogyha nem lesz hírtévé. Mármint a nemzakor volt egy élményed? Igen, én azt végignéztem. Én attól nem tudtam elszakadni. Értem. Láttad? De hogy lát a tudósításokat olvastam. Sajnálhatod. Mert mi lepet meg? Ilyet én még nem láttam. Tehát én utoljára, amikor ujjonc voltam Kalocsán, akkor beszéltek így velem, mint ahogy ott az újságírókkal beszéltek. Mm. Én ilyet még nem láttam, Feri akkor az verbális élmény, élmény volt. Nem, nem, hát ez természetesen a miniszterelnök úrnak a habitusa is hozzátartozott, és én minimálisan se vitatom el tőle azt a jogot, hogy ő beszélhet így. Én csak azt mondtam, hogy vidékiek nem mások. Tehát azt kéne megkérdezni, hogy a vidékiek szeretnék-e az, hogyha a körzeti orvos, a tanár így beszélne, és aztán egészen eljutunk oda, hogy szeretnék-e ha így beszélne a férjük velük, vagy a gyerekük, vagy a feleségük. Miközben egyébként, ha azt kérdezik, hogy megtehetik-e, hát persze, hogy megtehetik. Hát egészen elképesztő volt. Még az a vidékre való utalás én szerintem itt hát legalábbis pontatlan. Az, hogy a vidék nagyon másként gondolkodik, abban van két egymástól azt hiszem alapvetően független, de a vidék nagyon másfajta szavazatát, szavazását biztosan magyarázó faktor. Minél kevésbé éred el a nem első nyilvánosságnak a csatornáit, és marad neked az állami média. Annál inkább rabja leszel. Kettő, talán Szegvédi Zoltán mondta egy pillanatra, megakadta fülem az szövegén a választás éjszakáján, hogy a vidéki Fidesz nem a hagyományos mozgalmak pártok logikáján szervezik, alulról fölfelé, hanem a vidéken ott Urak, leginkább polgármesterek felről lefelé való hatalom gyakorlásából. És minél messzebb néz, annál kisebb az ilyenfajta polgári önállóság. Ez a két tényező önmagában is magyarázhatja, hogy nem a Fidesz valóságos politikája az, ami sikert ért el, hanem ezek a tényezők vannak ott módon. Nagyon érde. jól beszélsz, Feri, én pontosan azt mondom, hogy emiatt vesztettél, emiatt vesztettünk Ceglidi Zoltán, és ha most nagyon nagy képületnék, akkor azt mondom, hogy a Ceglidi Zoltánok okán, mert ez lehetséges, hogy de facto így van, de a vidékiek nem gondolkodnak másféleképpen, mint te meg én, és nem szeretik azt valószínűleg. Nem szeretik, nem szeretik, ha nem így, beszélnek így beszélnek velük. Az egy másik kérdés, szépen. hogy meddig tűrik és ebben a Ceglédi Zoltánoknak olyan jelentős szerepük van, hogy az elmondhatatlan, mert azt éreztetne az emberrel, hogy valakinek igaza van, az én édesanyámnak szinte mindenben igaza volt, de úgy mondta, hogy azt nem lehetett, nem lehetett neki jó szívvel eleget tenni. Volt benne valami, amitől az ember mindig hülyének érezte magát, és az emberek nem szeretik, hogyha megalázzák őket. Ha igazuk van, ha igaza van a másiknak, ha nincs igaza, természetesen közben fantasztikus jelentősége van annak, hogy a másiknak igaza van -e vagy sem. De mi fővárosiak olyan egalitáriusak vagyunk, hogy nem tudjuk azt megérteni, hogy ezt erről lehet beszélgetni a és nem arról, hogy milyen a családpolitika. Igen, ez nem átottan, hogy szeretik, csak nem biztos, hogy ki tudják mondni magukat ennek is olytató ereje alól. Uh, egyáltalán nem biztos, hogy időnként elgondolkodnak saját büszkeségükön akkor mindig, mindig Nagyon mindig jól, mindig jól beszélsz Feri, mert ez nem büszkeség. De, hát ez De nagyon jól beszélsz, mert ez nem büszkeség. Ez egész egyszerűen csak az, hogy a kocsmában attól mert valaki nagy hangú, attól még lehet, hogy a közösség leoltja. Ez nem annak a kérdése, amiről te beszélsz. Jó, hát akkor... Az tud az ember egyszerű öntudata, az nem egy, az nem egy egyetemen tanult dolog. Az nem abból adódik, hogy az ember Gyurcsány Ferencet fialát hallgatja szónaki emelvényről, vagy pedig egy rádióból. Azt kérdezte tőlem egy hallgató, hogy vajon az újságírók miért nem mentek itt tegnap. Mondtam, hogy azért, mert azt gondolták talán, hogy a büdös falvai kurír munkatársa kérdez valami olyasmit, amire fontos válasz születik, és akkor az ekonomisznek nem, nem lesz szégyene lehozni a, bürgös, a büdös falvai kurír munkatásának adott választ. Ezért. Na de jó, de hogyha az újságírók vállalkóknak felmentés, hogy miért tűnik ezt el, akkor miért gondolod? Hogy egy a közmunkásbérnél alig többért dolgozó külcölő vidéki ember, aki egész nap sorosról meg menekültekről hal, a polgármest meg világosan megüzeni, hogy addig lesz ilyet a faluban, amíg a Fidesz lesz, mi nem úgy fog is a az újságírók. Én nem gondolom azt, hogy az újságírók tűnik. Az hát újságírók teszik a dolgokat. Az, ami az ő dolgok. Hát majd teszik vagy nem be hát az, hogy a guardián munkatársa, vagy valamelyiknek. Az volt az egyik legjobb pillanat tegnap, amikor valaki nem törődött abba bele, hogy nem kérdezhet tovább, mert ugye elvették a mikrofonját, és kérdezett tegnap, úgy mutatták a sajtótájékoztatót, a hírtévében, hogy nem lehetett látni a közönséget. Uh -huh. uh, és. Uh, Uh, hát ugye volt más felvétel is, de élő egyenesben a teljeset nem adta le senki, csak a hírtévé. Így aztán azt hallhattad, hogy valaki a háttérben beszél, de fogalmad nem volt, hogy micsoda. Orbán Viktor pedig némi kaján mosolyjal, csak, hogy azért valamit mondjak, amit érezeztem. Mondta neki, hogy sajnos nem hallja, miközben semmi más nem kellett volna tennie, mint azt mondani a valakinek, hogy legyen szüves adja vissza neki a mikrofon, de ezt nem mondta. Nem akartva. Nem vagy úgy. nem akarta hallani a kérdésem, csak de azt akarom neked mondani, hogy ebben a vidék nem hinném, hogy, minden, hogy alapvetően más. De ezt azért mondom, hogy alapvetően nem gondolnám, mert én most éppen nem büdös-bürgözt falváról telefonálok. A vidék nem más, csak más helyzetben van. Más impulzusok érik el, olyan, amiket, ami, amely impulzusok téged vagy nem érnek, vagy ha érnek, mellettem elérnek ettől jelentős eltérő impulzusok. Ezért a teleakciód, erre az impulsus más lesz, mint aki más impulsusok között él. Hát akkor olyan országos hálózattal kell rendelkezni, hogy a DK helyi képviselője permanensen tartsa így a kapcsolatot a néppel, csak... Jó van, jó van, tényleg. Hát vagy olyan internetrádiókat kell tudni létrehozni, hogy rávegyék az embereket? Látom a szülőben dolgozó napszámos asszonyokat, hogy internetrádiókat hallgatnak. Rendben Tényleg? van, de, de az, a, a létszámokat azért tudod mondani, hogy ez, a, ezek a közmunkások, ezek ők döntötték el egyébként a választ? Ne, hát a közmunkás itt egy példa. Hát hát az nem, hát nem akkor... szociológiai elemzésben vagyunk. Um, ide figyelj, dolgozik az Ács a Tetőt Balaton elvén. Ács, hogy akkor ne közmunkásról beszéljünk. Megy a normál kereskedelmi rádió. Uh -huh. um, alapvetően zenék van. Egy, egy órás blokkon belül négyszer Feri, megjön abszolút. a menekült ügyes népszavazás. Hogy a bánatot csodába tudom én ezt, hogy bármelyik párt időnként egy-egy településre eljutó aktivistával kompenzálni sehogy? De, én nem akarom lerázni senkinek sem a felelősségét, de hát úgy viselkedünk, mintha ez egy a demokratikus köztájékozódáshoz, rendelkezésre álló feltételek közötti választás lenne. Nem az. Úgy viselkedünk, mint hogyha szabad, önálló, polgári léttel rendelkező emberek dönteinek arról, hogy kivelesse a... Nekem nagyobb kételjem van ebben, de azt mondom, hogy természetesen elfogadom azt, amit mondtasz, de nekem ezűen vannak kételjem. Valamit a kérdés az, hogy mondjad akkor, mit örökre marad így. <hát> nem, ezt nem hiszem, hiszen Nyilván van itt egy tanulási folyamat. Mitől, Polkoline, Polkoline Mitől fog tanulni. a közmunkás tanulni ezügyben? A közmunkás nem, de azt most is láttuk, hogy nagyjából százezer szavazattal több volt a Fideszel szemben, mint a Fidesz mellett. Tehát van itt egy egészen világos feladvány, hogy hogyan tudja az ellenzéki blokk választási értelemben egységes alternatívát mutató erőként Megszervezni önmagát. Hát igen, de megpróbáltuk meg az... ezt megpróbáltuk ezt egységes megpróbáltuk ezt koordináltan, volt két különböző kísérlet. Hát tovább kell menni ezen az úton. Ezen az úton nem felé. Hát a tanulás csak... úgyhogy tan igen, de még egyszer mondom. És semmiben nem vagyok veled, egy, talán csak egy dolog azonos bennünk, ugyanabba a WC-be megyünk, egyébként én mindenben hülyébb és tehetségtelen vagyok, de ezt most nem gúnyosan mondom. De én a, ugye alapvetően, ha a sikerem volt a médiában, az egyetlen egy dolognak volt köszönhető, hogy engedtem annak a belső hangomnak, amely belső hangom megszólalt, sokszor gyáván elnyomtam, de mertem vállalni annak a kockázatát, hogy másképp beszéljek, mint emberek, belét, vagy sok hülyeséget összebeszéltem, amiközben nem mindig van sok hülye beszéd, de ezen az úton nem. Tehát ez az út, ami volt, ez nem járható. Akkor még egyszer mondom, nehogy valak hírjél szavainkat, a tanulás útján kell tovább menni. Keresi azt az utat, az ellenzék, nem találta meg. Erről beszéltem a választás éjszakáján, amelyel a demokrácia tisztetei között működő diktatúrát annélkül lehet lebontani, hogy közben egymástól eltérő különböző énképünket feladnánk. Ezt eddig nem találta meg. Ha azt gondolod, hogy én erről ilyen hányaveti módot beszélek, akkor ez nem igaz. Nem, én ezt egyáltalának. Egy eh, ha egy én maximális tisztelette, én tisztelette magadat, vagyok elmentem, ad... De beszélek azt személyen. Figyelj, én, a, én az osztályfőnök iránt is maximális tisztelettel vagyok. Ha én egyébként kritikus mondatokat mondok, az nem a tiszteletlenségemet jelenti. Isten ments. Na, ebben például különbözünk. Ebben nem semmilyen tisztelet sem. Ma Oszt már korábban elvált ennem, mit gondolok egy tisztségről, és mit gondolok annak viselőjéről. E, ma azt gondolom, hogy mind közjogi értelemben annyira tömtetett ez a parlamentális demokrácia, hogy csak na, mint az az betöltő személyeket olyan gazembereknek tartom hogy csak na, hogy nem semmilyen tisztelet nincsen, ezek egy gazemberek. De, De meg úgy... nyugodtan beszélj róluk tisztelettel. Ha a céllövészetben indultok, és a céllövészetbe egyébként mind a ketten benevezhettek, akkor ott egyenrangú partnerekként jöttök jelen. De az, hogy te az... egyébként rólam azt gondolod, hogy én egy utolsó senkiházi vagyok, az nálad elsősorban az eredményben kell, hogy benne legyen, és már azt követően, hogy győztél utána, meg annyira nagyvonalú leszel, hogy nem fogsz engem leszárházni. De, de ebből, amit mondasz, ebből egyébként egy, egy érdeket. Ez nem céllővőben. Ez egy végtőlő tisztességtelen nem szabad, nem tisztességes és legalább részben elcsartom álasztás. Ez nem de, hogy mind a kettőnknek van egy picit elállított légymásája, hogy a széllövöldés Itt, ami az elcsalást illeti én a tordai féle írással értek alapvetően. Én értem azt, hogy most mindent meg kell ragadni ahhoz, hogy ennek az eredményét el vitatni, de ez nem fűznék sok reményt. Hát a tordait én nagyon jól ismerem is. Nagyon rendben van, a Ír Soha az elmúlt 28 évben azzal nem találkoztunk, hogy 1-2 százalékot meghaladó érvénytelen szavazat volt. Most sok száz szavazókörben, sok száz van, 20-30-40 van. Soha olyannal nem találkoztunk, hogy szavaznak pártok jelölcseire, és utána újraven pártok listájára nulla szavazatot Értem, de erre volt magyarázat a nemzetiségi lista, amit el lehet fogadni meg, nem? aztán majd egy De van, persze... ahol nem az, János. Itt van, itt van előttem Gyömörő kimutatása. Itt van előttem Nógrád uh, getteszábú választókért kimutatása. Itt van előttem Újpesz kimutatása. Hát... Uh, ne vicceljük már. Miért nem történt ez meg be 2011-ben? akkor is volt Jó, is Maradjunk pesta? Újpestnél különös arra, hogy újpest polgármester engem szokott hallgatni. Azt kérdezem tőle, hogy az a választási csalás, ami bekövetkezett szerinted, vagy bekövetkezhetett. Annak egyébként mi a módszere, ha egyébként ott a választási bizottságban elvileg ott kéne, hogy legyen valaki, akinek ezt látnia kellett volna, vagy nem volt ott ilyen. Tehát mondjad el a módszert, amit te feltétél. De azt a bánatból tudnám. Hogy mi a módszer? Ha honnan tudnám? Maradjunk Újpestnél. Újpesten mi az, ami gyanúra adokot? Újpesten Varjú László, ugye az, az újpesti 53-as számú szavazó. Uh -huh. Varjú László a DK jelöltje, koordinált jelölt, legesélyesebbnek tartott jelölt mindenki, aki ebben megszólalt kapott, 244 egyéni szavazatot. Ez egyébként szép szám. Ott abban a a Fidesz, itt ebben 260 kap, a Laci végén nagyon megnette a figyest, hogy 3000 szavazattal. Szerinted ezek után, hogy a Valgyó, akinek a nevem előtt a dk val feltüntetve, mennyit kapott ugyanebb a szavazókörben Valgyó László? Nem szeretnénk találgatni, hoztam Nullát. Ki... Nullát. Nullát. Nullát. Hát ha azt mondod, hogy van ilyen, akkor itt megeszem a cipőmet. Ne, az istenem, és nem hiszem, hogy abban jó járnál. De azt áruld el nekem, hogy mi lesz az ellenőrzésnek az a módja, ami egyébként kimutathatja azt, hogy mi történt beleértve a választási csalást. Tehát ugye mind a legutolsó, a legvége az egyik oldalon adott szavazó körben a szavazatok újraszámolása, ezeket 90 napig meg kell lőzni, uh -huh. itt ebben a körben nyilván meg kell tenni. Uh -huh. uh, és innen kell majd felfejteni mindent. Második, az írásban elkészített jegyzőkönyvekkel ennek összevetése. Három, az írásban elkészített jegyzőkönyvek és a rendszerbe bevitt elektronikus jegyzőkönyveknek, ez két külön munkafolyamat, azoknak az összevetése. Négy, az országos egy összesítésnek az újra számolása. Öt, az informatikai rendszer ellenőrzése azt kérdezem tőled, hogy ezeknek egyébként a bekövetkezte, amikor ezt meg lehet tenni, az határidőileg hogyan történik? Mondok valami? egy nagyon egyszerű határidőt. Ma délután négyig lehet például a helyi önkormányzatoknál megnézni az ott őrzött jegyzőkönyveket, bármely állapból uh -huh. De mondjuk ez hiába jár le, mert ma délutántól, uh -huh beszkennelve elektronikusan elérhetőek lesznek. Uh -huh. Tehát az egy jogvesztő hatály. Uh -huh. Mondjuk az a... De a mai, is jog, a mai nap a jogvesztő határidő abban, hogy én mondjuk szavazatszámoló bizottsági tag vagyok. Jó, maradjuk azt kérdezem tőled, ennek a konkrét példánál, a Varju esetében, aki ebbe. E, ebben már valaki betekintett, hogyha ez egyébként rendelkezésre áll? Hát a, a jegyzőként, igen, a szavazatszámlálás <kül> kérni, nyilván akkor lehet, mikor megalapítják a szavazás hivatalos végelelni. Jöjjön a szombaton. van. Az már... Azt követően, ebben a konkrét szavazó körzetben, hogyan lehet majd répésten előre haladni, ami után ki lesz mondható egyértelműen az, amit mondtál, vagy annak az ellenkezője? Szombat után három nap van. Hát jövő héten kettig, ha jól nem tényleg nem vagyok lyukára. Rendben van, nem fogok kezébe jövő lehet mindenfajta bevezetéssel keresettel fordulni a választási bizottságokhoz, többek között az is, hogy, no, hát ez annyira feltűnő, hogy itt darabra átnézik az összes szavazatot. Ugyan egyébként, hogy az összes szavazókör, tehát az 11 ezer Jó. szavazókörnek. Átnézzük, ugyan egyébként nincsen, mert konkrét gyanúk ezért is, ez, ezért, is mondtam, ezért is mondtam, maradjunk itt a negyedik kerületben, és maradjunk ennél a konkrét szavazókör, bár ugye a kerület nem fedél le, de ugye, vagy maradjunk itt. Uh, mikor jön el az a pillanat, amikor át lehet számolni a szavazólapokat? Szombaton kell be... Szombattól lehet beadni a beadványokat, azokat elbírálják, ha megalapozott, akkor egyébként nem nagyon lehet kikerülni ezeket és ezt követően, már nem tudom, hogy hány nap már rendelkezésre, kiadják, részén átszámolják. Valaki írt nekem, aki a telefonszámát vállalta, nyilvánvalóan nem fogom felolvasni, azt írta, a mi családunk is listán a DK-ra szavazott Újpesten, ennek ellenére nullán a listán szereplők száma, te ezt mondtad? Igen. Nullán, de ez egy, egy szavazókörben, ebben bizonyos 53 számú szavazókörben, az nem derül ki ezekre, Igen. Hogy be. Jó, az, az a kérdés, hogy az 53-as szavazó körzetben szavazott-e, az, aki nekem ezt az SMS-t elküldte, erre van rá módja, nyilvánvalóan nem fog ennél többet mondani. Abban a az napon... esetben, hogyha ő azt fogja mondani, hogy az 53-asban szavazott és közben a listán való, tehát nem az egyéniben, hanem a listán. Igen, Igen. De, de, de, de még csak ez sem kell hozzá. Egy olyan feltűnő az életszerűtlenség, hogy itt biztosan meg is fogják engedni a szavazók kátszambálását. De egyébként bárhoz, bár, az, amit a te hallgatod, mond, az is egy e, járható út. Van ilyen egy együttes politikus, a jelölt maga e, jelentkezett, nem tudom melyik szavazókörben, hogy adlát, hogy az együtt nullát kapott higgyék el, ő maga egészen biztosan együtt szavazott. Egy fél perc türelmedet kérhetem? Persze. Egy fél perc türelmedet kérem, csak egyet telefonálnom kell. Azt kérdezem, hogy meg akar szólalni? Mert egyébként ugye az nem működik, hogy ön nekem valamit elmond, én pedig elmondom a Gyurcsájnak. Ez nem fog működni. Tehát az a kérdés, hogy ugye, megkérdezem a Feritől, hogy akkor ezt ő akarja-e, ugye önnel is ugyanígy lenne, és azt kérdezem, hogy akkor önöket összekapcsolom. Szeretné ezt? De akkor, akkor ezt most... Oké, de lehetnek egyszerre adásban. Jó, rendben van. Akkor kis türelmét kérem. De akkor lerakom, mert nem fogom tudni fölhívni. Kérdezhetek? Persze. Zsolt hívott fel, akinek van információja erről, de nem akar igen. veled beszélgetni. Hát men, türelem. Tehát létezik-e az, hogy ti egyszerre vagytok az éterben? Én miattam igen. Én ezt értem fel, de ha fordítva lenne, akkor a Winterman től kérdezném, hogy akar-e veled beszélgetni, úgyhogy csak az mit? éterben Jánoska, vagytok. A mit bánom én? É, ez a mit bánom hát én, a, hatal... legyél udvariasabb olyan lesz, mint az Orbán. Ne arra le, kell jó? Tehát ne legyél le. Orbán. Az Isten általak. Ne legyen mindegy. mindegy. Legyen neked fontos. Hogyha a Vintermannak akkor bármi, bármi jó a az nekem is jó. Jó? Nem. Ez, ez megint kötekedés, de... Feri, egyebek közt ezért is ilyen az ország, mert vannak olyan dolgok, amiben az ember... De nem fontos kérdés. Nem nevelni akarnak. Isten, mert... Ez nem fontos vagyok. kérdés nekem, neked. Fontos kérdés, lépjél tovább, mert bele fog szorulni ebben az ügyben. Nem fog beleszorulni, és azért fontos, nem, az, hogy neked nem fontos, hogy nem mondhatsz, hiszen nem tudod, hogy mit akar mondani. Várj pillanatra, jó? Pillanatra várjál. Csak ki kell, hogy keress Olyan a névjegyem, hogyha... Nagyon gyorsan lapozok benne, akkor mindjárt az elejére megy, tehát lassan kell vele bárni, Olyan, szerintem az én telefonom az nő. Nő nem A te telefon az rossz. Politikailag kérem szépen, hogy nem korrekt megjegyzés volt, Kicsit magamnak. Már, már a vénél tartok, már a vénél tartok. Ráadásul ez a telefon olyan, hogy az SMS-eknél se lehet megnézni a telefonszámot, de már megvan. Türelmedet kérem. Én olyas módon összekapcsolak benneteket, legfeljebb nem fogtok egymással beszélni, de hallani fogjátok egymást. Jó reggelt! Én önöket egyszerre bekapcsolom, de ez egyáltalán nem kell, hogy éljenek vele, de egyébként köztechnikailag így oldható meg, hogy egymást hallják, jó? Jó reggelt, polgármester úr! Jó most, most Én már. csak tájékoztatni szeretném a hallgatókat arról, hogy a választási bizottságban, tehát az 53-as szavazókörben dolgozók védelmében, ugye ez az adat, ez nagyon sok helyről beszerezhető, Nekünk is megvan az a jegyzőkönyvi másolat, mert ezt minden pártdelegált is megkapja, aki abban, a körben... aki, abban, bocsánat, aki abban a szavazókörben dolgozott. Tehát, ha a legjobb információ... Háló! Igen, igen, igen. Valami sípolás, minden egyébként ja. van. Tehát a lényeg az az, hogy a, a, a jegyzőkönyv azt mutatja, hogy 91 szavazat szerepel a demokratikus koalíció alatti, azt hiszem talán szegények pártja. Ezt a jegyzőkönyvet egyébként valamennyi szavazatszámláló bizottsági tag aláírta, feltételezhető egyébként, nyilván én nem vagyok a választási bizottságnak a tagja, én az egyik ö, jelölő szervezetnek a, a papírjából tudok tájékozódni. Ö, ez a jegyzőkönyv egy hivatalos másolat, tehát az eredeti, a Választási Bizottságnál is szereplő jegyzőkönyvben is ez a feltehetően hiba szerepel. E, valószínűleg egy rublikával lejjebb írták be e, azt a 91 szavazatot, ami feltehetően a demokratikus-prodiciólistájára van leadva. És még egyszer mondom, valamennyi, és ott pár delegáltak is voltak, ha jól tudom, a dk nem, de az nem, az msp nek igen, és közös jelöltjük volt ugye Marjú László, tehát választási csalást emlegetni, ebben az egy konkrét esetben az összes ott dolgozó kollega nevében arcátlanság, és én kikérem a nevésben úgy, hogy én is csak feltételezésekben vagyok, Itt valószínűleg egy egész egyszerű adminisztrációs hiba történt, egy rubrikával lejjebb írták, és ezt senki a jegyzőkönyvet aláíró nem vette észre. Tehát nem csalásról lehet szó, hanem tévedésről. Én azt gondolom, hogy a korrekség jegyében... Addig, és ez a tévedés magát az tudom, eredményt nem befolyásolta? Hát de, hogy nem, nyilvánvalóan 91 szavazattal többet fog kapni a DK listája, ha kiderül, hogy ez a tévedés volt. Uh -huh. Ez egyébként az eredményt nem fogja befolyásolni, és jelen pillanatban, ugye mi elkezdtük átnézni természetesen a saját eredményeink tekintetében az összes jegyzőkönyvet, nekünk valamennyi szavazókörben volt delegáltunk, az összes jegyzőkönyvet elkezdtük nézni, egyelőre ez az egyetlen egy hiba volt, tehát az, hogy ez tömeges lenne és talás lenne, az jelen pillanatban állítani harcátlanság. köszönöm szépen Köszönöm. Akkor most el is köszön. Én elköszönök, igen, köszönöm szépen. Milyen kedvesebben? Jó, hát le, le lehetett rázni magunkról természetesen, hogy de, hát, meg lehet arcátlanozni az a helyzet, hogy ezek szerint ott például a kokain. Ha így igaz, akkor elment 91 listás mandátum. Az, az nem számít semmit, csak azért, mert a valjú 3000-rel nyelv. És ha veszített volna 20 akkor mi van? És hogy ezt az ottani savazatszámálló bizottság így kollektíven nem vett közre, vagy játszottak, lehet, csak az a kérdés, hogy ez így jó-e? De járvod, de ezt beállítottam, én nem állítottam. Én azt mondom hogy a választás végeredményét befolyásoló tömeges hibák vannak, és mondtam egyet. Uh -huh. Lehet, hogy ez a hiba egy szimpla adminisztrációs hiba, hát én nem mondtam, nem mondtam én mást. Jó, de a Szerintem... szimpla adminisztrációs hiba és a választási csalás között van különbség? Természetesen. Hát természetesen. Hát hogyan lenne? Az egyik egy jó hiszemű tévedés, a másik az ö, ö, rossz hiszemű törvénysértés. Jó, csak azt kérdezem, hogy ezen konkrét esetben nem véletlen mondtam. Tehát én fenntartottam annak a lehetőségét, hogy egyébként, ha a akar reagálni, akkor most vagy később, és ez természetesen mindig mindenkit megillet, ehm, hallgatóknál nem feltétlenül, mert hogy ott valami indokoltság kell, mert nem akarom a beszélgetést teljesen szétszálasztani, ha csak egyébként nem ez volt előtte a megállapodás. Tehát akkor az a kérdés, hogy akkor itt most adminisztrációs hibáról lesz majd szó, vagy választási csalásról a varjuk? János, meglátjuk a végét. Hát honnan tudná Meglátjuk a végén. Lehet, hogy igaza van a polgárvesteret. Egy másik, egy másik illető, egy másik mérvadó illető, mert több mérvadó ember hallgat bennünket, ő azt írja, ő e-mailen, hogy... De azt most éppen nem találom. De nem az SMS volt. Jó, azt írja pesten ugyanúgy kérdés, hogy a nemzetiségi listás Baki közrejátszhatott-e, és akkor az a kérdés, hogy nem azért null-e a dk mert eleve nem kapott annyi listás szavazatot, amúgy a nemzetiség listás kavarás is lehet helyi kezdeményezési csalás, bár a végeredményt valószínűleg nem nagyon befolyásolhatta. Írja XY, aki férfi. Több lehetséges magyarázat van az eltérésre. Ez is, az is vagy meg egy harmadik. Sok minden lehet. -e. Utána kell menni. Nem mondok én más, utána kell menni. És azt állítom, hogy a sok század érint az ilyen-olyan anomáliáknak a köre, akkor ott meg természetes módon fölvetődik a választási csalás lehetősége. a 18-ig nem fordult elő János. Most hirtelen, mintha mindenki hibázna tömegesen, nagyszámban, és nekünk pedig vizsgálat nélkül ilyen tudomásul menni. Nem mondtam, hogy vizsgálat nélkül kell tudomásul venni. Hát akkor megvizsgáljuk, meg aztán meg elemezzük. Hát én nem mondok sem többet, sem kevesebbet. Jó, csak hogy a csalást egyszerűbb a végén mondani, semmit eleve ezt mondani. Nem János, egyáltalán nem. Ha minimális bizalom lenne a kormányban, akkor lehet, hogy ez történne. hogy ez kettő eset lenne a 11 ezerből, akkor ez a helyzet. Jó, csak egy a, dolgot ne a... felejts fel, hogy én értem azt, amit te mondasz, de innentől kezdve az ember mindig abszolút bizalmatlan a kormányjal szemben, az egy olyan életettel, az, hogy az ember kételkedjen, legyen benne egy per, oké. Okay. De hogyha egyfolytában az a bizalmatlanság lesz benned konkrétan, amit most megfogalmazol, azzal el lehetetlenül a hétköznap. Ja, azt tudom mondani, hogy ez a bizalmatlanság bennem már megvan. Tehát nem kell nekem ebben megváltoznom már. Jelentem, én arra az állapotban értem, amikor azt sem hiszem el nekik, amit kérdeznek. Így nehéz lesz itt lélni. Bizony, mint ahogy nehéz ma most is. Értem ezt, csak azt mondom, hogy ez nem egy olyan viselkedés-e, amelyik lehet ugyanannyira célirányos, mint kontraproduktív. Én nem azt mondom, hogy hazud, tegyél magadon erőszakot. Miben tennék ki magamon erőszakot? Hát Hogy ígyek a... ennek a kormánynak? Nem. meg telehazudta a Nem. Tele hazudta, tele hazudta kormánypénzen az elmúlt két évben az országot a kormány médiájával, az országnak a legnagyobb baja a menekültek ide áramlása, is, ha jól emlékszem, akkor nagyjából más van egy, azaz egy darab menek. Oké, rendben van, hát akkor, akkor idejön Rogán, fölív Rogán nem? Antal, akivel most éppen nem vagyok beszélve, és azt ugye, Jánoskám, De ezzel a szemkilövetővel beszélsz, aki éjjel-nappal hazudott az összödi beszéd. tehát ez a bagoly mondja verémnek, hogy nagy nagyfejű, ez hova fog vezetni? János, János meg, kell, meg kell vitatni, ezt is meg, meg kell vitatni, hát a oké, az... oké, de akkor, beszél, de akkor beszélni de kell, az János, Isten áldjon meg. János, egy picikét várjál, jó? Beszélgessünk, hogy én is elmondom. Na, na. A, a, szemkilövetővel, a szemkilövetővel kapcsolatosan eh, hosszú, sok éves, katonai ügyészségi vizsgálat volt. Ez a helyzet. És a vizsgálat az, hogy nem szemkilövető a szemkilövető. Rogán kollégát csókoltatom, aztán magyarázkodjon, hogy, hogy hogyan tollasodott meg. Ott túl vagyunk a vizsgálaton. A választási anomáliák is, de meg nem vagyunk túl a vizsgálaton. Okay, nem ez... mondok más, mint hogy követelem a vizsgálatot. Oké, okay, rendben van, ugyanez a... az ember, aki egy mérvadó ember számúra, több, mint mérvadó, de miután nem írja azt, hogy én most hivatkozzak rá, azt írja, tök igazad van, utána kell menni, de rémhírkertés nélkül. Páfi Ilona pedig mondja le, és itt van egy szó, amely nem lesz elhangozva, ő mindjárt oda is írja, hogy bocsánat. Igen, ő biztos nem adta volna neki oda ezt a jutalmat, amit már előtte megszavaztak neki. Tehát ő azt mondja, de nem akarom magyarázni a szavait. És én ugyanezt mondom. Hajrá gyurcsány, de előítéletek és rémhírkertés nélkül. A harag Minden, rossz Fedi, mondjak neked olyan fasságokat, hogy, a rém, hogy az indulat rossz tanácsadó. Szükséged de, de van de, de neked nem erre? Nem, nem <gül> nincsen, de nem nincs harag. János, akkor, amikor Kósa kollega kollégája, a, nem tudom, kicsit nekem, nem kollégám, szóval amikor Kósa e, 1200 milliárd forintot érintő e, örökösödési öröködési ügyben ezt, azt, még, amaszt tesz, akkor nem az a, a alapreakció, hogy meg kell nézni, hogy itt csalás történik, vagy nem csalás. De, de és még egyszer hát, elnézést kérek, hogyha holnap el fogja kérni az EHO televízió ezt a beszélgetést. Én előtte elmondom a műsornak, hogy 14 éven olyatnak nem való, és megengedem magamnak azt, amit az NMHH nekem külön nem engedélyezett, hogy bizonyos pillanatokban úgy beszéljek, hogy ne kelljen hosszabban elmondani, de még egyszer, ha több csúnya szót nem fogok kimondani, csak nem szeretném, hogyha ezáltal kerülnénk be a beszélgetésbe, tehát még egyszer elnézést emiatt, csak azt mondom neki, hogy dehogy nem. Azt is meg kell tenni, de ezek egymástól független dolgok. Én nem mondok más, mint hogy az anomáliák nagyon nagy száma, kivételessége, előzmény nélkülisége felveti a tudatos, szervezet, választási csalás lehetőség. Mi ezzel a probléma mondattam. a mondattal? Ezzel már kevesebb. De nem mondtam mást. Nem mondtam mást. Tényként kezelted. De hogy kezdeltem? Tényleg hallgass vissza, mert egy nyugodt fél a <gül> Rendben van, akkor, ja, akkor rosszul emlékeztem. Jó, rendben van, akkor, akkor hajrá végigcsinálni, de, de kevesebb, kevesebb indulattal. Azt kérdezem tőled, hogy ez elvileg mikor e, juthat el oda, hogy ki lehessen mondani egy olyan mondatot, aminek az lesz a következménye, hogy... Na, de vissza nincsen bennem indult a vizsgálat tekintetében. Veled veszekszem, mindig megpróbálsz nekem ilyen tanácsokat adni, hogy nekem ugyan kéne viselkedni. <gül> mindig nem, de a te is szoktál nekem de, mondani. De, de, de hogy van benne mindenki. Uh, bocsánatot, bocsánatot kérek. Mondom bocsánatot kérek. Nem tudom, Mondom bocsánatot kérek, el. van fogadva. Uh, nem tudom, meddig tartanak ezek a vizsgálatok. Fogalmam sincsen. Fogalmam sincsen. És amíg ezzel nem fejeződik be, addig te nem tudod azt egyértelműen mondani, hogy annak a mértéke nem lehet olyan, ami érdemben befolyásolhatja ennek az országnak az elkövetkezendő négy évét. Nem lehet olyan, vagy olyan lehet. De? De, János? Tehát de azt mondod, gyakorlatilag, ha én ezt értem, és ha én a partnered lennék, hogy gyakorlatilag a Fidesz elemi érdeke lenne az, hogy minél hamarabb ez megtörténjen, hiszen jó lelkismerettel nyugodtan akkor tud ennek nekiállni, amikor a szemedbe vágja, hogy te ugyan bizalmatlan voltál, de nem volt rá okod, amiben hibáztak annak. Ez az oka, és most gyurcsányjelvtest tessék beletörődni abban, hogy a következő négy év is a miénk lesz. Hát, mi a Fidesznek az érdeke. De elvileg, elvileg ha tiszta lappal játszik valaki, akkor ebben veled közre működőnek kéne lennie. E, nem kéne szépen. Ez a kormánynak a köteles. Én ezt értem. De hát őszintén szó, hogy nincsen mérlegelése ok. A kormány és az országnak az érdeke, hogy egyértelmű legyen, hogy a választások legalább ebből a szempontból tiszták voltak, mert egyébként ez a választás úgyra mondom nem tisztességes és nem szabad. de függetlenül attól hogy maga a választás a megfelelő jogszabályoknak megfelelően zajlott le, attól még ott van az a helyzet, hogy a kormány elfoglalja a médiát, és a kormány költségvetési pénzből brutálisan kampányol. Ebben foglalkozni, Mit, hogy te ott leszel az operánál szombaton, ami vasárnapról átkerült szombatra? Minden bizonyja. De a te ottani léted, az gyakorlatilag azt követően, hogy te a jogi, meg, jogi eljárást kezdeményezted, annak mi értelme van? Miért nem várod meg? Tehát miért kell elmenni egy olyan demonstrációra, amely pluszban követel valamit, amit egyébként te az előbb azt mondtad, hogy annak az államnak eleget kell tenni. Kérek szépen azért, mert van egy állampolgári akarat, egy állampolgári akarat kifejez, önkifejezésért kiállt. És ha az önkifejezésért kiállt, és én meg ezzel egyetértek, akkor őszintén szólva, miért venném el azt a lehetőséget, hogy miért erősíteném azt a lehetőséget, hogy akik kimennek, azok közvetlenül is elmondják a véleményeket arról, amit történt. Ugye így szól a szöveg. Talpra magyar, tüntetnünk kell a demokráciánkért és a szabadságért, itt akarunk élni szabadon és szabad hazában. A Fidesz választási rendszerre a kormány gyűlöletkampánya a többséget egyharmados kisebbségbe szorította, ezért követeljük a szavazatok újraszámlálását. A gyűlöletkampány helyett a szabadságot, pártatlan közmédia tisztességes választást, új választási törvényt az ellenzék nem magával harcoljonan hanem álljon ki a többségért. Magyarország a teházát felül is vagy érte, a tüntetés új időpontja a szombat fél hat óra operálnál. Onnan ment, megy a kosutére. Mi a baj ezzel a szöveggel? Én nem mondtam azt, hogy baj van ezzel a szöveggel. Ha az áll, a szöveggel, és alapvetően egyet akarom egyeszteni, hogy az Orbánnak szemben álló egy egyik figurája vagyok, akkor ezt támogatom. Támogatni egy tüntetés az embernek alapvetően jelépével. De ez, ami a szavazatokat leszámítva, illeti, az, a, az tulajdonképpen naponta megadja annak a lehetőséget az ember ilyet hirdesen, mert a gyűlöletkampány egyébként mindentől függetlenül így alakul, ahogy alakul a választás eredményét befolyásolva, vagy immáron utána. János, ez az is egyik módja. Te kifélelhet önmagadat, mert egy fiórás interjúból tíz perzzel elmondod, hogy te mit gondolsz. Az emberek sokosságnak nincsen meg az a lehetősége. É, az tudják Abszolút. Ebbé neked teljesen igazad van, nem is szeretném, még csak 10 percben sem. Tehát ha 10 percben beszélek, az azért van, hogy az emberek ennél többet beszélessenek. Ez a ja. megmozdulás, ez része annak, amiről te egyébként beszéltél, miközben ez nem a terendezvényed, rendezvényed, ami az, arról szól, hogy nagyobb szerepe lesz túl az utcának? Én azt valószínűsztettem neked múlt héten, hogy ez az első olyan választás, amelyet, hogyha a Fidesz megnyer, a vele szemben álló sokaság ezt szó nélkül nem fogja eltörni, ilyen korábban nem volt. És nyilván ez az egyik megnyilvánulása, amelyet én nem szervezett semmilyen módon, de ha úgy tetszik, némileg előre láttam. Ugye lesz fog következő, nem nyelik le az emberek, hogy mossák az agyukat napi 24 órában fékeveszettől költségetési korlátok nélkül iszonyatosan brutális kormányményában, és utána azt mondják, hogy püszküdnek a húgok alatt. nem. A által csapdába esett emberekkel eh, megszervezett eh, önkének a fenntartása. Abban az esetben nem lenne szerencsés ezt feltüntetni a Demokratikus Koalíció honlapján, hogy egyébként a szimpatizások menjenek el minél nagyobb számban? Ha... Fent, vagy, nincs fent, ha nincsen fent, akkor nyilván föl lesz. Én épp úgy nem találtam, mint hogy nem találtam meg azoknak a listáját sem, akik egyébként bejutottak a parlamentbe. Pedig kíváncsi lettem volna rájuk, de lehet, hogy lényegtelen. Hát az egy köznyilvános adat. adat. Elhiszem, de a hírek zöme a jelenlegi a, a, a hollapon az a múlttal kapcsolatos. Na hát akkor majd mindjárt törgelemesen rászlok a kollégák, hogy nézzék meg, hogy van, nincs. Még, még egy kérdés. te megkérdezték a Nemzetközi Sajtótájékoztató, nagyon bonyolultan válaszolt rá a miniszterelnök, hogy gratuláltak-e neki a pártok, ami válaszból az derült, ki, külföldön ez így szokás, nálunk nem mondott olyat, hogy nem, egyfolytában csak arról beszélt, hogy külföldön hogy szokás az, hogy te nem gratuláltál neki, az azzal van összefüggésben, amit korábban mondtál, amennyiben te nem becsülöd őt, így aztán nincs is miért gratulálni neki. Ez önmagában, elegendő, ez önmagában nem elegendő. Nem Nem tartom fernek és szabadnak azt a választást, amilyen győzött. Nem tisztességes, nem tisztességlen versenyben győzött. A szó politikai és morális értelmében biztosan elcsalta a választást, csak az a kérdés, hogy jogi értelmében is elcsalta a választást. Hát miért egy csalónak? Ügyesen csartál, fiam. Ezt mondjam neki? Hát ez nagyszerű lenne. Azon gondolkodom, hogy a sportban bárhol másod, de nem akarok én mindenben vitatkozni veled, miközben a hallgatásom nem feltétlenül, én elfáradtam, tehát én nagyra értékelem azt az indulatot, ami benned van, mert abban én ugye egyszerre látom. Nincs sem bennem indulat János. Jó, rendben Nincs van. Sem. Akkor nem. Akkor benne a, benne oké, rendben. Szenvedély. Rosszul fogalmaztak. Hát, no, de nem, nem, nem, hát. nem, nem, de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az nem, a az, hogy a helyedre, nem, nem, nem, nem, nem, Figyelj, akkor tanácsadás. Ez majd föl foglak téged hívni, hogy ha rosszul fejezem ki magam, de oké, szenvedi. én ezt nagyon nagy, tehát enélkül nem is érdemes. Szeretnék egy nagyon fontos dolgot mondani attól, mert nem vagy benne a táncrendben, ahogy senki más nincsen benne a táncrendben, mert ez semmilyen vonatkozásban nem jelenti azt, hogyha te egyébként a jövő héten nem, akkor nem vagyok Magyarországon. De ha élek, mert ugye minden nap van benne egy jelentős halálfélám az életkorom, nem tudom, jól érzem magam a bőrömben, nem az országban, mert ez szörny, amit van. De úgy érzem maga, mint egy ilyen kilövésre élet. oroszlán, aki legalább megélte ezt. Na, egy szó, száz. Ha te úgy érzed, hogy fontos lenne, hogy beszéljünk, akkor a küldesz egy SMS-t, ha beleférez, mert ugye ha fordítva van az olyan, mint hogy én kuncsorognék. Ha te azt mondod, hogy szeretnél beszélni, én bármikor a rendelkezésedre állok, és ezt mindenkinek felajánlottam, nem mindenkinek élőadásban, de azon kevesek közé tartoz, hogy lehet, hogy az első, aki a két hét múlva azt mondja, hogy fiala beszélnék veled, mert ezt el akarom neked mondani, és nem neked, hanem a hallgatóidnak, én mindig a rendelkezésedre fokálni, csak hogy ne legyek félreérthető. Nagyon szépen köszönöm. Most De szeretném, ha élnél vele. <síthat> Jó, oké, így lesz. És sajnálom, hogy így alakult. Én nem erre szavaztam. Nekem nagyon nem tetszik, ami itt van. Tegnap borzasztóan éreztem magam, és ha valamilyen szimpátiát érzek, nem szimpátiát, ha valamilyen sajnálom a Simiskaféle biroda megszűnését, az az, hogy ne ez egyik szememet ezzel kiszúrják. Igen. <tos> Na, hát akkor ölellek. Viszont. Szevasz. Szia. Szia. <tos> Most föl kéne hívnom a donátot, fölhívom, de most önök telefonálnak, azt tudomásul veszem. Csak arra kérem, hogy nem tudom, mire kérem önöket. Amikor azt mondtam, hogy elfáradtam, akkor megint az van benne, hogy ma megint négykor keltem, hogy átnézzem az anyagot, és ezt nem bírom tartósan, egy egyszemélyes és nem a gyurcsány kapcsán nem bírom, ugye általában. Megint elfogadtam ezt a választási eredményt. És most nem a 2022-es választásra gyúrok, és nem az önkormányzati választásra, hanem arra, hogy visszatérjék egy normális kerékvágásba, ahol önökkel beszélgetek, aztán másokat hívok be. Lehet, hogy megint felpörög az egész valamiért. Nem tudom, és akkor megint visszajön a teljes repertoár. Akarnak két-három percig beszélgetni velem, amíg vagy csak úgy hallatni a hangjukat, vagy zenét adjak, mert nem vagyok gép. Ha azt kérdezik, hogy mitől fáradok el, egy ilyen beszélgetéstől fáradok el, től már előtte el fáradok a okán. alatta, utána. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Micsoda lesújtó dolog, hogy egy mondatot nem hajlandó nyilvánosan válaszolni, vagy szólni a Wintermantel a gyorsányhoz. Hát itt van a mélység. Nem mer, tilos. Beszélni az ellenszéket... Én azt gondolom, hogy azt is értékelhette volna, hogy ugyanakkor úgy gondolta, hogy megszólal. Ön ezt látta fontosnak. Én ezt. Fontos, hogy megszólal, de azért egy mondatot lehet, vagy visszaköszönni azért lehet. Köszönöm szépen. Értem, amit mond. De emiatt nem gondoltam, hogy nem beszélgetnék vele. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Én csak azon döbbentem meg, hogy tudunk itt tovább lépni a polgármester úrnak a, azon válaszán, hogy egy szavazatszámláló bizottságnál az adminisztrációs tévedés. Nabum. Nem mondta, hogy Nabum. A, hát, nabum, e... a nabum nem volt benne. Ő a választási... a, igaz, a van nem, volt, nem ezt mondta, hogy Nabum, hanem egy adminisztrációs tévedés. Most ezen miért vagyunk annyira kiakadva? Nem, az és... a választási csalással kapcsolatban hangzott el. Na, akkor én ezt nem így értelmeztem, megmondom. Ezt. De lehet, hogy nézze, ugye mindenki azt mondja nekem, ráadásul ugye könnyen lehetséges ez a beszélgetés, megint bekerül, akkor meg benne lesz, hogy én milyen csúnyán beszéltem, és ha nem fog tudni változtatni rajta, de amikor én például beszélgetek önnel, én próbálok visszaemlékezni az első szóra, de ugye amikor abban szembesítenek, hogy én valamit mondtam, a saját szövegem nincs nem, leírva. Nem Te szembesítés. nem. De, de, de, értem. Csak azt mondom, hogy lehet, hogy igaza van. Én csak azt tudom mondani, amire én emlékszem, abban is el lehet fáradni, hogy az ember mindenre emlékezzen. De jól tett, hogy telefonált. Jó reggelt. Nem fértek el, van már elég tengerész. Látják, ezért fontos az Elsimon, ezért fontos a Wintermantel. Van egy műsorról, nem beszélgetnek egymással, de mindegy ketten ott vannak az Isten fáját, hát tudják ezt legalább, ezt értékelni. Tényleg két részre akarják szakítani ezt az országot, de faktó. Jó reggelt. Jó reggelt, kívánok. Ne haragudjon. Igaza volt a Wintermantelnak. Maga meg szégyelje magát, mert a gyurcsánynak elhitte azt, amit mondott, hogy ő nem úgy mondta. Viszont hallásra. Hát valamikor az indulat annyira rossz tanácsadó, hogy minimálisan se szeretnék vitatkozni a telefonálóval, de elmondhatta. Kár, hogy a el nem mondta nekem azt, amit ön mondott, de ön tudja, hogy a el mit gondol rólam, és lehetséges. Majd akkor el is fogja mondani. Jó reggelt! Jó reggel, úr. A Fletó hivatkozott arra a beszélgetésre kapcsolatban, hogy ő nem jól emlékszi. Ő jól emlékezett mindenre. Ugyanezt halljuk a Fletótól. Elegem volt belőle. Itt látok. Egy moziból ki lehet menni? A kérdés az, hogy amiről mi most beszélgettünk, abból ki lehet-e jönni? Mind a nemzetközi sajtótájékoztatóból. Higgyék el, hogy nagy érzés az, amikor egy ember abba a helyzetbe kerül, mint ma reggel, de ugyanez a helyzet megteremthető önökkel is. Tehát például arra gondoltam, hogy hogyan lehet azon változtatni a Kejfei hogy ezentúl nem én fogok beszélgetni, hanem megkeresek két embert, akik betelefonálnak, ő fognak egymással beszélgetni, én is belefolyok. Winter Zsolt és Gyurcsány Ferenc hobba a tetején, de a torta, azok, kögyörgöm, azok önök. Tehát önöknek kell ezt az egészet valamilyen módon működtetnie. Azáltal, hogy elmondják a véleményüket ebben a műsorban. Ha éppen erről, erről, ha másról, másról. Én kitöltöm, én annyit tudok pofázni, mint a nyavaja. Jó reggelt. Jó reggelt. kívánok fialakul! Négy évente van választás. Ennek a bizottságnak semmi más dolga nem volt aznak, mint hogy a feleskült, az esküjük szerint dolgozzanak. A felesküdésbe nem tér bele egy ilyen adminisztrációs hiba a szerint szerintem is ez direkt csalás volt, és kikérem magamnak, hogy ilyen cinikusan viselkedjen új testpolgármesteret. Én ezt értem, de a dólar is négy lába van, tehát hogyha ott netán ennyi ember egyszerre tévedett, akkor őket én azért mégse állítanám statáriális bíróság elé. Különös tekintettel arra, hogyha abban egyébként nem egy pártnak az emberei voltak. Én értem az ön véleményét, de nem osztom, nem is szorzom. Föl kell, hogy hívjam a donátot, mert nem fogja érteni, hogy én telefonálok. Azt írja Winterment Zolt, hogy egyértelmű, hogy ki lesz vizsgálva, és ha bebizonyosodik a tévedés, akkor az eredmény át lesz javítva. Az pedig, hogy én nem akarok beszélni egy olyan emberrel, aki lecsalózza a köztisztviselő munkatársaimat, az talán érthető. Én sajnálom, de értem. És, a és nem elég, hogy értem, de tudomásul is veszem. Ha nem veszem tudomásul, akkor ez azt jelenti, hogy hiába telefonál be. Én azt mondom, hogy sajnos, hogy nem telefonálhat be, de én ezt nem fogok neki mondani. Mint hogy fordított esetben Gyurcsány fedeznek se fog mondani, hogyha a Winter folytatott beszélgetésebe bele akart folyni. A nap majd vezet, mindig kell. És még egyszer elnézést kérek a csúnya szavakért. És csak azért kérek elnézést, mert bármelyik pillanatban arra ad alkalmat, hogy ez alapján állapítsák meg a beszélgetést, beleértve a Gyurcsai ferenc ezt nem kéri ki magának, és ez nem lenne jó. Kérem, mindazokat, akik ezre a beszélgetésre később hivatkoznak, vagy ezt is tegyék bele, vagy pedig azt a részt csak azért, mert az az ő érdekeiket szolgálja, azt ne. Na egy. De hát megmondta Gulyás Gergely, addig könnyű velem beszélgetni, amíg a kettes számú nyilvánossághoz tartozom, és nem szeretnék átmenni az egyes számúba. Nem szeretném az, hogyha a tulajdonos elküldene két helyre a Zöldfoki-szigetekre. Nem szeretném. Az a, kettő, a fel, hosszú az út, most már indul. el. A tenger felől megtalálom Indiát, se baj, hogy Santa Maria Santa Maria Jó reggelt, nem minden ember a. Igen. Jó, jó, persze. persze. Nem, nem, hát én késtem, persze, hogy tudok. Két percük van. Már ha valaki telefonálni szeretne, ma lesz Zugló TV utoljára. Legábbis ebben a sorozatban utoljára, hogy legközelebb mikor lesz Hallaválila Gőzönyös. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Nem tudom, olvast -e a mai utolsó magyar nemzetben ellenzéki listáz szavazatok elküntérő írt rikket? Olvastam. Hát abban is van például, hogy Sáros Patakonon ne pár két De ön például olvasta a tordaírását az átlátszó n nem Jó, én azt mondom, hogy ez nem indulatnak a kérdése. Hát érti, levizgá... levizsgáztatjuk egymást, hogy Nem, nem hogy csak... De én is ezt mondom, és... én is, de azt értsem meg, hogy én azt gondolom, hogy én azt szeretném látni, hogy nem tudom, ez ilyen osztott képmező, és látom, hogy ott számolják. Hát, meg az a bizalom, ilyen. hogy azt majd elhisztük. Számolják meg. Így van, számolják át, és írjanak minden teljére. Nem azt mondom el, hogy csaltak, csak hát több helyen ugyanarra a váltra érni szavazatukat, mint mondjuk Újpesten, az már egy kicsit több, mint számomra. De hát ez az én véleményem. Ráadásul azt Sőt. kell, hogy önnek mondjam, hogy most már orgánum függően hiszem el, vagy sem, ez, az, ez, ez, ez lett ennek a kibabrált rendszernek a következménye, hogy tényleg már csak azt hiszem el, amit saját magam látok, és nem a fake news miatt, ez nem a fake news, hanem, hát, hanem, a, az hanem, az... hanem a befolyásolásnak egy olyan szándéka, amely, amely számúra elfogadhatatlan, de senkit nem érdekel az, hogy én mit tekintek elfogadhatatlanul. Hát, igen, vagy hát végül is a, ugye, megjelentek az újságokban, hogy aránylag korrekt volt a szavazás, csak épp a Fidesznek lehetett minden. Na, a nézzünk a TV-mésorokat, tehát vidéken... Jó, de ebbe képest... ebbe, ebbe nem menjünk bele, mert ez adott volt. Tehát ezzel kapcsolatban azt lehet megtenni, hogy bolykottálja az ember. Ha elmegy, akkor ez tudomásul vesz. El lehet mondani. Én el is igen. mondtam. Meg ön is elmondhatja. De most már az eredményi hirdetés. Utána ezt megint elmondani... Na igen. Lehet. Tehát, úgy... De az úgy jön ki az emberből, pedig már tök nem felesleges ez, hiszen ön is elkezdted. És én reggel valószínűleg akkor nem hallottam a műsort, azt mondtam, hogy én őszintén sajnálnám, hogyha a hírtévé megszűnne, mert akkor senki nem fogja közvetíteni az Orbán Viktor nemzetközi sajtótájékoztatóját, de szakmailag és emberileg nem tudok mit kezdeni a hírtévével, nem tudok mit kezdeni a magyar nemzettel, nem tudok mit kezdeni a heti Válasszal, és nem tudok mit kezdeni a Lánchíd Rádióval. Igen, igen. Rossz volt, tényleg rossz volt, ha megszűnne, egyre kevesebb. De még egyszer hasonló. mondom ezzel együtt közvetítsenek sajtótájékoztatót, de ne beszéljenek benne. Tehát én szerettem volna, ha a Kálmán Olga egy órán keresztül elmondja azt, hogy mit mi érte. Nem kell elfogadni, de szeretném, ha elmondaná. És ugyanez vonatkozik a Vejszer aki Zala találkozik azzal az Alföldi Robertal, aki nem megy be hozzá a hírtévébe. Uram, ez nem működik. Az hát, ez igaz, az nem volt szép. Ne, de ez nem, nem szép. Figyeljen, el lehet fogadni azt, hogyha a vona Gábor innen átmegy oda, de magyarázza el, hogy korábban mi történt. Nem történt meg? Igen, igen, igen. Én milliószor ezt megtettem, volt aki elfogadta, volt aki nem, de legalább megpróbáltam elmondani. Elmondták, hogy én milyen szaralak vagyok, köpönyekforgató, de minden egyes alkalommal megpróbáltam elmagyarázni. Igen, nem ez kellett ez elfogadni. Nem, ez hiány az az Igen, és ez sajnos másik orgánumokban nem jellem. Szépen. És azt is látom, hogy máshol sincs így, de könyörgöm, attól még szerethetném így, nem? Hát hát, mert, nem nem kell nekem ausztria Ausztriára hivatkoznom. Hát, nem, és ha Ausztriában így van, akkor az, az miért lesz jó? Akkor Ausztriában kéne kültoztatni. Viszont hallásra, van-e bárki, aki még? Higgyék el, hogy ezeket a beszélgetéseket le tudnánk bonyolítani híres emberek nélkül is. Önök lennének a híres emberek. Erre kell kísérletet tennünk, mert a jövő ezt ígéri. Ezt tudom önöknek ígérni. Van-e bárki még? 9 óra várok, most 9 óra 27 van. 9 óra 30, az pont 12. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! Érdeklődünk, ő ne elmegy majd a szomaci tüntetésre? Nem. És annak idején a és az, amiben volt másabb. A békemenete kíváncsi voltam. De ezzel óhatatlan is őket erősítette. Ez nem volt bennem. Ha óhatatlan őket erősítettem létszámilag, akkor óhatatlan őket erősítettem. A tevékenységem, amit itt folytatok, azzal nem azt segítem elő. Oké, okay. elfogadom. Köszönöm. Vasárnap elutazom, a szeretteimmel leszek együtt. De még az is lehet, hogy elmegyek. Tehát akkor az utolsó pillanatban úgy döntök. Most úgy gondolom, hogy nem leszek ott. 061 48 és 06 Emlékezzenek, azt is elmeséltem, hogy egy szavasz Fidesz táblát is elfogadtam, ha már elmegyek, de nem tartottam föl. Meg hát miközben erősítettem a létszámot, azért ott a Filipovval némileg kockára tettük, de csak nagyon némileg. Tehát ott a kosú téren azért az, hogy féltem, azt nem mondhatom. Kíváncsi voltam. Gyertek a Filipovval együtt voltunk kíváncsiak, és ezt azért is merem mondani, mert a Filipovról olyan felvételt közöltek, hogy látni is lehet. Rajtam sapka volt, úgyhogy engem nem lehetett beazonosítani. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Azt szeretném mondani, így sok mindennel kapcsolatban, hogy az emberek azért emberek, mert nem minden szituációban tudnak, én is gondolom, vagy én legalábbis így vagyok, az eszüknek megfelelően dönteni. És nyilván azért mentek el sokan szavazni és választani, akik nem a mostani kormányt akarták, mert reménykedtek és abban bíztak, vagy elhitték azt, hogy ezt meg lehet változtatni. Holott tudták, Elnézést, minden... arra kérem, hogy az ő nevükben ön ne beszélje, jó? Arra szó nem lehet. Majd ön el fogja magyarázni, hogy ők miért mentek el. Nem. És elnézés, ha a Ceglédivel kapcsolatban indulatosabb lettem volna a de amit mondtam, komolyan gondoltam. Jó reget! Jó jelenek, Magyar Árvácska vagyok, és a szabad gyorsan mondani, hogy én életemben először szavazó számláló voltam. Uh -huh. Ráadásul a DK képviseletében. Pár mentem, de a törvény szerint csak is párt, illetve független jelölt. Uh -huh. Én a szám, számoljuk együtt a civil szervezetet képviselőtibélböntet, és egyrészt e, meg kell köszönnöm, mert fantasztikus volt a másik oldalról látni ugyanazt, amit az ember évtizedeket átlátotta az én első oldalról. E, Miniképp az újpesti polgármesterhez kapcsolódóan e, szeretném a saját munkának védeni. Egy MSZP és talán két Fideszes kollégadővel voltam együtt, és szerintem a legnagyobb tisztességgel dolgoztunk. Reggel ötre ott kellett lenni, és éjjel-kettőkor fejeztük be a munkát. Természetesen önkéntesek és delegáltak ingére, ez teljesen természetes. Azt szeretném mondani, hogy el tudom képzelni, és ez csak, hogy a dolgot tisztázom, hogy igen, és el lehet tévedzteni egy rúdikát. Tehát nem, nem mondom azt, hogy hogy nem lehetett valahol hol belépni a dologba, de ott, abban a helyzetben éppen elég volt, ha a jegyzőkönyvezekötő keze egy zsubikával lejjebb A másik minden szavazatot négyszer számoltunk meg. Én ellenőriztem most a neten is, a leadott, mert le kellett adni a jegyzőkönyveket a jelölő szervezetnök. Tegnap leadtam a DK-nak, tehát mennézhető, és a neten ellenőriztem, ugyanazok a számok vannak például nálunk. Csak ennyit, hogy, hogy um, kicsit um, én azt kell mondanom, hogy ellenzékiként úgy gondolom, hogy mintha elkezdtük volna védeni magunkat hozzal. Ne, ne fűzön hozzá kommentet, mert amit elmondott jó, jó, jó. önmagáért beszélt. Abban a én? pillanatban kommentár fűz hozzá kevesebb. lesz, jó, nem, mint nem, hogy én nem, sem fűzök hozzá kommentet, Örülök, nem, hogy telefonált. Jó, köszönöm szépen. Én is köszön. nagyon szépen köszönöm. Én tényleg nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt. én csak arra lennék kíváncsi, hogy most valami véletlen folytán nem 134, hanem csak 132 képviselője lenne a Fidesznek között az ellenzék, már egy hatalmas sikernél megkommalni kánálná, vagy mit csinálnak? Nem tudom, mert ezért nem tartom az ellenzékhez. De ezt a kérdést ő olyan. gondolhatta komolyan. Tehát ász után sikerült önnek egy tízessel előjönni. Ő. Ne kártyázzon. Azt kérdezi, én amondó vagyok, hogy ezeket a beszélgetéseket fölolvasom, de holnap nyilvánvalóan a polgármesterekkel való beszélgetésre súlyos alá fogja nyomni az a bélyegét, hogy a magunk módján nem lezárjuk ezt, hiszen ki tudja, míg milyen új novum lesz, elnézés Nyakó Istvántól. Azért azt hagyd kérdezzen, megírja a Vintermáter Zsolt, hogyha itt mindenki csalne akart, akkor a DK miért nem delegált szavazószábláló biztosokat, mindenhol talán jó, ezt nem olvasom utána. Élőszóban nem fog megállítani Winter von Terzsoltot, abban biztosak lehetnek. Legfeljebb azt volt, kérdezni tőle, hogy jól átgondoltál minden szavát. Hálás vagyok a sorsnak ezért a mai Kejféjancsiért is. Meg az összes többiért. Meg az Istennek, meg a civil rádiónak nagyjából ebben a sorrendben. Jézusom! csak megint ki kell keresnem. Jó, lesz itt a telefonomat a gyurcsőm. Mindjárt kidobom az ablakon, nem a gyorságy, a telefonomat. Annyi embert fel kell hívnom például a feleségét. Hogy fogom felhívni a feleségét, ha kidobom az ablakon a telefonomat? Jajj, mindig el szoktam beszélgetni a műsorom utána sebessel de szerintem ez most nem fog bekövetkezni, mert nem lesz rá idő. fel van ajzva a nép, a szó jó értelmében, és így aztán sikerült 35 percet csúsznom. Hmm. És mitől van fel a nép? Beszélgettem Gyurcsány Ferenccel valamiről, csak azért, hogy nagyon egyszerű legyen, és sok mindenről beszél, de megjelölt egy olyan, újpesti témát, amit én azért javasoltam, hogy maradjunk ott, mert az újpesti polgármester engem hallgat, és arra gondoltam, hogy az végül is egy olyan terep, amit egyébként másféleképpen is át lehet tekinteni. Ott maradtunk, nem volt benne számítás, ha lett volna, biztos nem történt volna, meg Wintermonte Zsolt küldött nekem SMS-eket, amelyek arra hívták fel az én figyelmemet, sugallatszerűen, mert nem volt benne, hogy vegyem föl vele a kapcsolatot. Fölvettem vele a kapcsolatot, kérdeztem, hogy beszél -e a Gyurcsányjal? Mondta, hogy nem, mert nem akar a Gyurcsányjal beszélni, de szeretné elmondani azt, amit ő erről gondol, úgy, hogy közben nem beszél a Gyurcsányjal. Én azt Érdekes. mondtam, hogy oké, okay, a Gyurcsánytól megkérdeztem, mert ő volt a házigazda műsoridőben, hogy ezt megtehetem, azt mondta, hogy igen, és utána egy hosszú beszélgetés alakult ki, Arról a helyzetről, ami itt a szavazatokkal kapcsolatos, hogy azok most rendben lettek-e megszámolva, vagy sem, és hogyha igen, akkor annak mi a következménye, és hogyha nem, annak mi a következménye. Volt még százezer dologról szó, de ez volt az, ami alapvetően elvitte az időt, aztán betelefonáltak emberek, és arról mondtak, hogy ez mennyire, jó mindegy, ez volt, tehát alapvetően ez volt semmi baj, ez az élet. Abszolút. Egy ha, vala fiam, ha valamiért fiam. egyébként nyáron például ki akarok lépni a műsoromból, az az, hogy egy kicsit abban az életben is vegyek részt, ami nem a műsorom által van kreálva. Én, egy, hmm. én az életemet nagyjából, neked az otthonod a templom, de az az Isten Általban, tehát az, az, az egy másfajta valóságban. Lesz. Én néha, ugye az enyém az nem egy ilyen templom, és nem is mondanám templomnak, mert ez túlzás lenne, meg blasfémia, vagy nem tudom micsoda. Tehát, de túlságosan sokat vagyok ebben a templomban. A templom az, ahol egy vagy több ember képes arra, hogy valóságosan, arra figyeljen, ami az életben az igazán fontos, ami a szívével csüng, ami a másik ember insége. Oké, okay, de egyszer megkérdezte a lányom, hogy szeretem, és azt válaszolta neki Donát, hogy legalább annyira, mint a munkámat, amire azt mondta a lányom, köszönöm szépen. <tos> <tos> Ez nagyon szép. Igen, sajnos igaz. <tos> Bár csak minél tovább jüshetnéd ezt a munkát. Aztán, hát figyelj, előbb-utóbb meglágyulok. Tehát ha nem halok meg, akkor megbolondulok. Tehát, az, az, a, a terve. Apukám, aki nagyon nagy ember volt, csak itt szerintem nem volt módodban ismerni, azt mondta, hogy az embernek két gyerekkora van, de csak az első szép. És egy ide foglalkozó. Orvos volt, természetesen. Hmm. Mi más? Is volt. Tudom, de hát érted itt a második gyerekkorom előtt, hadd ne várjam már a második gyerekkoromat. Nem, mert szüketlenül az is, ami szükségszerű, eh, a ahhoz is a az ember eh, habitusa, magatartása hozzárendelhető. Nem muszáj fátumként, vagy, vagy sorscsapásként. Igen, csak nem tehetem meg, hogy 10 óránál tovább tartsunk, mert akkor még a végén a halál a nyakadba varrom, és a hallgatók erre nem biztos, hogy kíváncsiak. Azt akartam tőled megkérdezni, Mond. hogy van olyan, hogy Istennek tetsző dolog? Mert ugye szoktak élni ezzel a fogalommal, és ha igen, az mit jelent mert az azt jelenti, hogy van van Istennek nem tetsző is, és hogyan Természetesen ebben az esetben, kiki -ki a maga számára kedves, vagy a maga számára antipatikus valóságot, embert, gondolatot, történést próbálja olyan magasságba emelni, ami, ami valami abszolút tekintélyt kap, nyelvileg nincsen többről szó. De... Ha, de azt gondolom, hogy ez a szókapcsolat, hogy Istennek tetsző, ez annyiban mégiscsak kötött, hogy, hogy ez egy biblikus fordulat, és, és az azért nagyon egyértelműen kiolvasható a szentírás egészéből, hogy, hogy mi az, ami, amire a szentírók azt mondják, hogy ez Istennek tetsző, vagy Istennek nem tetsző. Aki ezt írja, az honnan tudja? Igen, hát a profiták esetében arra a kijelentésre, hogy kinyilatkoztatásra támaszkodnak, amit kaptak, vagy a történetírók esetében ö, ö, utólag visszatekintve az eseményekre kiolvassák, anélkül, hogy bármit is változtatni tudnának mindazon, ami végbe ment, hogy mi volt az, aminek, ami történt, aminek történt, aminek történnie kellett volna, illetve elmondják azt, hogy miután nem az történt, aminek kellett volna történnie, mi várható. Te mindig tudod? Nem, nem, csak pontosan a hitnek az a lényege, is ne felejtsd el, hogy a szentírás egészen valamiképpen hit történelem, vagy hitszemlélet, vagy hit formálása, de módokon, hogy az ember engetegy mindent tud, és ha a legtöbb, amit tud, az, az megrettenti. Pont erről beszéltél az előbb hogy te tudod, hogy meg fogsz öregedni, tudod, hogy a második gyermekkor, tudod, hogy mit visz végbe testedben, lelkedben, emberi kapcsolataitban a munkához való viszonyodban, és a széged megretten. Ugyanígy vagyok ezzel én is, csak én erre azt mondom, hogy attól, hogy én megrettenek, ez attól ez még szükségszerűség marad, tehát akkor tegyük félre, kicsit ilyen fogalmazok az időnövítsége miatt a rettenetet, pont az ellentétét mondom, akkor bízom abban, hogy emberi méltóságomat, a másikkal való kapcsolatomat akkor sem fogom elveszíteni. Mitől? Az élet dolgaiban való örömmet sem, ha kezem, lábam alig mozgatni. Rosszul látok és gyengén hallok majd. Azt mondta a miniszterelnök úr a győzelmi beszédet végén, ahol konstatált, hogy milyen eredmény született, azt mondta Szóli Deoglória. Én nem tudtam, hogy ez, ez mit egy klasszikus uh, latin nyelvű köszöntés. Hát hogy apám ott lett volna mellettem, akkor mindjárt megmondta volna, de az apám nem volt mellettem, és én azon a késői órán már senki sem hívhatta föl, így aztán az internetről kellett megtudnom, és azt szerettem volna tőled megkérdezni, hogy egy világi beszéd végén a szóli glória az mit jelent. Nem is a Már nem igaz, tett, amit e... mondok, mert a, a miniszterelnök úr köszönetet mondott azoknak is, akik imádkoztak értük, és azt a részt értettem. Ez volt a súlyosabbik. A Solidarity Gloria az, ha kiváltképpen a magyar, reformátusság történetében az elmúlt 100-200 évben teljesen szekolodizálózott fogalommá lett. Volt egy ilyen szövetség vagy egy egyesület is, aminek ez volt a neve, és kétségtelenül számos református templom homlózatán szereplő demonstratív predikátum. Annak érdekében, hogy nyilvánvalóvá tegyék, hogy nem az emberi az érdem, nem az emberi a dicsőség a köszönet és a hála, bármi történik is, egyedül Istent szabad ezért magasztani. Ez a tartalma. Ja, a elvileg egy ilyen beszédet lehetett volna mondani a vesztesnek is. Hogyne? Hogyne? ha miért. a vesztes református keresztény adott esetben, akkor is ki kell mondani ezt a mondatot, ha, ha totál kudarcról van szó. Tehát eh, Ravasz László püspök, hogy nem mondjam, Bíbó István, a veje a börtönben, eh, nagyon keserűen eh, kimondja, hogy szolizeo glória. Tehát a, a, a, a legnagyobb mélységben, magányban meg megpróbáltatások, közepette is lehet Isten dicsőíteni. De ez egy nagyon-nagyon magas foka az emberi hitnek és életszemülete. Hát külön tekintete nem... arra, hogy az ember egybevetve azt, ami vele történik, az Istennek a. Hát ezt most látod, ezt nem tudom jól megmondani. Minden hatóságában tudomásul veszi azt, amit egyébként világi mi voltában nem lenne hajlandó, vagy nem lenne képes tudomásul venni. É, János, a, a tudomásul veszi igéit nem áll. Azért mondom, nem hogy nem, igen, a nem, tudom, nem tudomásul veszi, éppen ellenkezőleg existenciálisan átélén megrendül, meghasad, kétségbe esik, zokod. Oké, okay, de akkor átudod, abban egyetérthetünk, hogy ez például egy alapvető különbség egy hívő és nem hívő ember között, mert egy nem hívő ember lehetséges, hogy ezt a tartományát megéli az életnek, de nem úgy, mint ahogy te most beszélsz erről. Ö, igen, az a, az a sajátos különös helyzet van, szóval tudod, hogy én csak egy szemmel látok. Nekem elmagyarázhatod a térlátást, de én nem tudom, hogy miről beszél. Erről beszél pontosan hasonló. Tehát ö, ö, ö, én... én, én tegnap ott voltam nem ilyen Sándor temetésen. egyetlen egy beszéd volt, ami arra méltó, hogy egy ilyen alkalmal elhangozik, a Csányi Sándoré. És én, aki azért szinte heti rendszerességgel temetek 40 éve, meg kellett mondanom a barátőnök között voltam, hogy ez az ember, ez tényleg gyászolt. Nem a beszédével foglalkozom. Azzal foglalkozom, amilyen módon a kezében uh -huh. tartott papírok, a hang, a gondolat és a, a, a, az esemény összhatása rám hatott. Uh -huh. Engem meggyőzött arról, hogy ő a barátját temeti. Uh -huh. De miközben, ugye ne legyen kétségünk Csányi Sándor számára, épp úgy, mint Demián Sándor számára, Isten nincs. Nem az határozza, határozta meg az életüket, hogy félik az Istent, és, és a, a szegény javán kívánnak munkálkodni, de ettől még. Atyán jár... tudod? Ö, tudod, ez egy furcsa dolog, én nekem nagyon imponál minden gesztus. Ö, ö, Segítette a szeretett ház, vagy a templomépítését Terján Sándor épp úgy, mint, mint soros. Mind a kettőnek személy szerint ezért én hálás vagyok, ami nem ugyanaz a hála, mint amit a Szolideó Glória fejez ki. Uh -huh. Ez egy emberi köszönet azért, hogy komolyan vették az ínséget, a segítségnyújtást. De, de ez nem változtat azon a tényen, hogy az a világ, amelyben, amelyben élünk, az jelentős mértékben azért olyan, ami, amivel ez a gondolkodás, ez a habitus, most nagyon egyszerűen fogalmazok, a, a, ami, ami a kizsákmányolás lényegét meghatározza, az, az győzedelmeskedik. Érted? Tehát ez egy, ez egy nagyon, nagyon frivol ellentmondás, hogy e, ugye egyszer felvetette nekem Demián Sándor, hogy építsek még egy templomot, tehát olyan szép templomot építettem. Mondsz, nem lehet. mindenki építenék? Ennek a közösségnek egy templomra van szüksége. Ha van egy másik közösség, másod, építsen. Mert csak az életről szól a templom maga is. Többre nincs szükség. Minden, ami, ami túlmegy két ember, vagy néhány ember egymás segítő közösségén, eszmélődésén, annak az az én szememben teljességgel haszontalan dolog. Ilyen ha, az ott ott kérdezem, én... ja, még egy fél azért ezt fontosnak tartom, hogy, hogy ebben kivált a milyen egyetértettem, hogy az életet puritánul kell élni akkor is, ha az emberek milliárdjai vannak. Csak kérdés, hogy ha lehet élni puritánul, akkor, akkor mi végre a milliárdok? valaki telefonált az első keleti rendőrkapításságról, és én eléggé elmítettő módon mindig felveszem a telefon. sosem tudom, igen. hogy nem valami nagyon fontos dolog történik, de megmondtam az illetőnek, hogy ez most egy műsori, tehát nem adnám be, és nem tudok neki segíteni. Ezért hallgattam el a bocsánathoz, kérlek. Semmi baj. Semmi baj, bár sársas módon nekem úgy tűnt, hogy azon tűnőd ö, magad is, ö, rendes, szegényentelektüell lévén, hogy mi szüksége az embernek a milliárdokra. Nem, de nem hát ez... ezt azt kérdezem tőled, hogyha a te zsebedben megszólalna a telefon uh, prédikáció közben, uh, és abban valami olyasmit mondanának, ami olyan létezik, hogy te a híveittől elnézést kérjél. Most nem, de ezt nem azért mondom, ezt akarom tenni, és azt mondjad, hogy de neked most el kell menned? Vagy ilyen nincs? Előfordulhat. A mondjuk, hogy templomi ridikáció és isten tisztelet alatt az ember nem tartja a zsebében a telefon. De a véletlen ott De, marad. Ott lehet, marad. hogy véletlen ott marad, és ha rá, ráadásul nincs is lehagytva, az, az nagyon élemedett attitűdre val. Ebben még, még ez is elképzelhető, ebben az esetben rá kell pillantani a telefonra, mert lehetséges, mindig minden lehetséges, és bölcsember nem korlátozza eleve abban magát, amiben esetleg jót tud kihozni. Tehát lehet a dolog Istennek tetsző? Lehet, persze ő magában semmi sem Tehát nem tudom nem. azt, hogy a, hogy a miniszterelnök úr máskor használta ezt, vagy sem. Tehát könnyen hogy minden beszédét, amikor győzött, ezzel zárta. Nem tudom, nem néztem meg. Ez valójában, és nem tudom, hogy te emlékszel erre. rá, itt valójában a legvégén mit fejezett ki? Azoknak mondott köszönetet, és akkor arra még nem tértél ki, hogy azt mondod, hogy az a súlyosabb, akik imádkoztak. Az imádság. persze. Azért a kettő persze összefüggés, akkor hadd, hadd reagáljak erre. Tehát az imádság maga a szó, az imád, imádság, ima, ez ugyanaz a tőről fakad. Ez, ez azért a magyar nyelvben is kizárólag a Núminózum, a Szent, az ember erejét, létét, dolgait meghaladó Istenére vonatkozik. Imádkozni egy másik emberhez, az emberek összességéhez, vagy úgy gondolni, hogy hozzám imádkozhatnak. Ez, ez, ez fertelem, ez bálványimádás, ez olyan, amivel szemben a zsidó-keresztény kultúra teljesen egyértelműen és mindenre való tekintet nélkül föllép. Ez az, ami tilos. Az Isten senki nem látta, nem manipulálható se, így se úgy. Kizárólag a hitünk az, ami ugye olyan, mint a rádió hullámai, megfoghatatlan, amin keresztül valamilyen kommunikáció Isten és ember, illetve Isten és a többi ember között lezajlik. Ebben nem fér bele a, a, a, az a fajta emberi aktivitás, ami akár egy ö, politikai kommunikációban nyilvánul meg, akár másfajta emberi kommunikációban. Éh, tehát aki ilyet mond, hogy ő meghallgatta az Úristen az emberek imádságát, és ezért neki politikai, vagy bármilyen gazdasági győzelmet nyert a lóversenyen, vagy kihúzták az ötös lottóját, ez hátborzongató, Ez az ember nem tudja, hogy miről beszél. És ha, ha, ha, ha, ha tudja, akkor adni a kérdésem. És azok a szerencsétlenek, akik haldokolnak különböző kórházakban, balesetet szenvednek, szerencsétlenség áldozatai, akkor ők mondják azt, hogy az ő imádságikat az Úristen nem hallgatja meg. Micsoda, magyar, talál... hogyha nem lett volna az első fele, de megmaradt volna a vége, akkor nem találtál volna benne kivetni valót. Akkor azt mondtam volna, hogy egy nyelvi formális szempontból be akar illeszkedni abba Így. a magyar 20. századi politizáló reformátusság hagyományába, miklós Miklóstól nem tudom meddig, ahol valamit magára hmm. adó református magyar úr, így köszöni meg. Okay. és ugyanezt ha, ha mondanád köszön. akkor is, hogyha csak a, az első fele volt, na, lett volna meg, de nem lett volna a vége. Az is más megítélés alakja esik. Nem, nem, nem. Az, az már nem? Az ellen, ellen kategórikusan tiltakozom, Tehát imádkozni csak az Istenhez mm -hmm. lehet. Mm. A, az imádság mindig intim, mindig rejtett. E, egy édesanyja, aki a... a aki mélyében... egyébként ezt a beszédébe bevonja az valójában azok kívül, szerint Istennek, vagy szerinted legalábbis az elmondása alapján az Istennek nem tetsző dolgot tesz. De neki egyébként, ha volna egy gyóntató atya, akkor mit mondana arról, amit tett? Hogy leközelne hát egy ilyet? Szerintem van gyóntató atya, még az is lehet, hogy, hogy tőle származnak ezek a bizar intenciók. Én ezt, én ezt nem tudom megítélni, mert évek óta semmilyen fajta kapcsolatban nem állok az ő gyóntatójával, de, de azt gondolom, hogy a gyóntatótól teljesen függetlenül is eljuthat valaki addig a übrészig, addig a eszement istentelen gőgig, hogy azt gondolja, hogy amit ő akar, azt akarja az isten. Olyan ezt értem, de vajon akkor mit gondoljak arról, aki ezt lehetővé teszi, és aki az ő gyóntató, hogyha nem ővé -e a felelősség, vagy, a, vagy van ilyen módon osztott felelősség? Ez hát nem osztott felelősség, János. É, Amikor valaki kiáll egy szúszékre, pódiumra, bárhova, annak tudnia kell, hogy, hogy ott é, már mindegy, hogy ki volt az apja, az anyja, a gyontatója, a gyermeke, a szerelme, ott ő egyes-egyedül van Isten színe meg az emberek előtt. Magyarul, amikor én ezt észrevettem és megkérdeztem a pótapámtól tőled, hogy tessék mondani, apa, ez mi, akkor legalábbis az az érdeklődés, amit ez iránt mutattam, az érthető. Nem csak, hogy érthető, hanem te valószínűleg sok ezer ember érdekében és nevében tetted föl ezt a kérdést teljesen jogosan is indokoltam, anélkül, hogy mondjuk így szakrálisan reflektáltál volna arra a botrányra, ami, ami ebben a néhány szóban megfogalmazott. Arra Tudatlan, nem, nem, nem, nem, te hogy vagy alkalmi médium vagy, tehát abszolút alkalmas, vagy pont fordítva, rosszul érted. Tehát te akkor is, akkor is föl kell tenned ezt a kérdést, ha te személy szerint ezt a numinózus kapcsolatot, amit az imádság formája, szavai lehetősége hordoz, ezzel te általában nem élsz, vagy azt gondolod, hogy nem ezzel élsz, ez pedig én tudom, de... hogy ezzel élsz, de nem ez az érdekes, hanem az, hogy téged, szekuláris embert, újságírót rádiós lassanként 40 éves embert, meghatároz az a megrendülés, ami az emberek, am, am, amit az emberekből az vált ki, hogy egy pillanat valaki, akit politikai, közéleti emberként tartanak nyilván, úgy tesz, mintha pap lenne. Ugye én nem vagyok nő enged, ne fiatalíts. Véget uh, hogy... találkoztunk. Uh, akkor 40 éves volt. Uh, igen, de múltkor, már, múltkor még tisztában volt a korommal, hogy, hogy itt alapvetően arról van szó, hogy abba a hibába azért nem szeretnék esni, hogy olyasmit ítéljek meg, aminek nem ismerem a magyar jelentését. De mielőtt valakit angolul kérdeztőlem valamit, és ha nem értem, akkor elküldöm a fészkes felébe, azért nem árt, ha tudom, hogy mit kérdez, de ez csak egy apróság volt. A végén azt akarom tőled kérdezni, és átmenetleg elköszönök tőled, hiszen ez itt egy célirányos együttműködés volt, és mindig voltak ilyen okok, de nem volt ilyen minden héten jelentkező, nagyon nagy megtiszteltetés volt. A hallgatóim egy része csak miattat hallgatta a műsor, de most visszaadlak téged a szabadságodnak, hogy azt ismét elvegyek belőle, hogy amikor helyszlelrandás a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, a Szövetség taghitköségeinek, a képviselő tagjainak, és a maziz intézmény vezetői részére elküldött levelét olvashatjuk, amiben az van benne, hogy magától értetődő, a választási eredményt tiszteletben tartjuk. Az EV-nél megtalálom, hogy az Európai Zsidó Szövetség gratulált Orbán Viktornak, de például a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciál hollapján, vagy az evangélikusoknál és a reformátusoknál nem találtam ilyet, de lehet, hogy csak rossz kerestem, akkor abban a szekuláris világban, te, amiről te beszéltél, nekem értenem kéne, hogy a Heisler miért mond olyat, hogy magától értetődő, hogy a választás eredményt tiszteletben tartjuk, hiszen ő ennek ebben a formában nem része, tehát ez nem e, valamiféle szereptévesztés, de akkor nagyon enyhén fejeztem ki magam. Hát adja Isten, hogy az érzékenységed a következő négy évben, négy év minden napján olyan jól működjön, mint, mint most. Én erre csak ezt tudom mondani, nagyon pontosan érzékeled a, a másik fajta botránynak is a kénköves bűzét, azzal együtt, hogy, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, mondjuk így az állami egyház relációban végignézni, hogy 1990-től fogva az említett felekezetek az éppen nyerő, politikai párt vagy kormány számára gratuláltak, nem gratuláltak, miké gratuláltak. El kell, hogy köszönjük, mert el fog bennünket vágni a gép. <gül> Isten veled, János. Is veled is. Köszönjük. Fogjuk még látni egymást. dörö.fi alajanos kuka.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem az utolsó volt, akkor kísérleti marad, és akkor találkozunk holnap. Tapasztalni fogják.